Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boltba járok Sajnos kocmában már nem Nem Visszaszámolok Száz Elég És mire gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe civilrádió Civil Rádió a 9800 És interneten Mikrofonpróba, egy, egy, egy, sound check. Ma 2018. június 1 van, péntek négy percen, múlt reggel 7 óra. Ez a KFJ Ancsi, Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsora ebben a formában. Legközelebb szeptember 10-én a kettő között, ügyelet legközelebb június 18-ától, valószínűleg valamikor 3-1-8-as kezdéssel, úgyhogy fél nyolckor elindul a Petmeteni féne zene, és valamikor 3-1-8-8 tájékán beköszönök. Ügyelet 18-ától. 5 napon át. Aztán talán egy hónap múlva. Korán keltem, a lányom ébresztett, valamikor negyedőt előtt. Igen, hosszú és bonyolult történetbe kezdett, amit nem hallgattam végig. Receptoraimmal levettem, hogy az élete nincsen veszélyben. És kispolgári módon azt gondoltam, én a hajdan volt szalonforradalmár már, hogy hágy, ha tudok még egy órát aludni, ám nem tudtam. Küldtem egy SMS-t, amely azt tartalmazta, hogy ha még mindig fontos, akkor visszahívhat. Aztán nem elég, hogy visszaívod, de föl is jött. Ezzel némileg átrendezte a reggeli életemet, amikor készültem volna Navracsicsra, karácsonyra, bácskaira az életre. Ebből maradt az utóbbi az élet. Drága barátaim, miközben szerettem volna egyszer felmérni, hogy ki mindenki hallgat engem, hány évesek, férfiak, nők, vegyesen. Hát ez most már elmarad. Hát mindazoknak, akik reggel ma hallgatnak 2018. június 1-én, valószínűleg egyedüliként az éterben, arra hívom fel a figyelmeteket, figyelmüket. Megfelelő rész húzandó, hogy bár biztos sokan vannak, akik hisznek a túlvilágban, én, aki a magam sajátos módján vagyok, ateista, mert közben van valamiféle isten, de azt legfeljebb a Donáttal tudom értelmesen megbeszélni. Szóval önöknek nektek azt tudom mondani, hogy fontos dolog Orbán Viktor és a civil szervezetek, de és itt persze van egy gondolat jel, amiben benne van az, hogy az embernek legyen egészsége. Ezt mondjuk, az ember, a lányom életkorában kevését tartja fontosnak, az én életkoromban már inkább, különös tekintettel, ha már nem halt meg, vagy még nem halt meg. Természetesen fontos dolog, hogy éljen normális körülmények között, és akkor itt már el lehet veszni, hogy ki mit nevez normálisnak. Ma reggel azonban nem veszek el. Maradjunk abba, hogy normálisan él, akkor utána nem Orbán Viktor és a civil szervezetek jönnek beleértve azt a kivételes esetet, ha az ember egyébként Orbán Viktor vagy egy civil szervezet. Én azonban nem vagyok se Orbán Viktor, se civil szervezet, független attól, hogy jelleg a civil rádióban kogtatom a számat. Hála és köszönet nekik ezért, hogy ezt megtehetem. Hosszan és részletesen elmesélhetném a lányommal való együttlétemet, de azt a látványt, amit az RKMA nyújtott, ahol természetesen reggel fél hatkor is hallgatta a a nem tudom mit. Beleért, hogy amikor belült japán gyártmányú autómban, akkor teljes döbbenettel vettem észre, hogy Antonio Carlos Zsobemet és Lecce hallgat. Kérdeztem, hogy a zenei választék, az miattam van, nemire elmosolyodott és abból kiderült, hogy azért ne értékeljem túl magam. Az egész történetet nem értékeltem túl, de... Szűnös tekintettel korábbi konfliktusunkra itt, és most el kell, hogy mondjam önöknek, hogy soha a büdös életben nem voltam még képes arra, soha a büdös életben, hogy egy ilyen szituációt ne használjak fel arra, hogy felemlegessem a múltat, és hogy az még nincsen lezárva. Valószínűleg önök ezt a fejlődő képességemnek tudják be beleértve azokat, akik azt gondolják, hogy elgorult a gyógyszeremmel, hogy én ezzel miért szórakoztatom önöket most azért, mert az árbózkosárból most ezt látom. Választottam hozzá a zenét is, nem is akármit pénteken, korábban itt mindig kiúrszolt. Aztán végighallgattam a történetet, amiből adódóan nekem még van házi feladatom, úgyhogy a délután folyamán még fogok telefonálni. Van benne kis jogvédelem, de nem pontosan úgy, mint az Amnesty International-nál. Hazavittem a lányomat Budaörszi otthonába, amelyet még augusztus végéig élvezhet. Tájékoztattam oldalbordámat a történtekről, mint mindig. Hey, és akkor felidézem még Bandi történetét, akiről nem mondhatok többet, egy hozzám közel álló személy, akinek csak lányai vannak, de több van belőlük, mint az én lányaimból, akiből egyben és közülük az egyik Londonban él graduális képzésben azt hiszem atomfizikus és közben filozófiával is foglalkozik, vagy csak filizol, filozófiával foglalkozik és nem is atomfizikus. Minden esetre valami olyasmit tanul, amire az én szüleim azt mondanák, hogy Angliában se tanulj, édesfiam, ilyesmit, mert ezzel nem fogsz boldogulni az életben, de azóta már nagyon sok víz folyt le a temzén. Szombatot és vasárnapot töltött ott az én bandi barátom. Egy nagyon jó ember, most nem tudok rá mit, nem tudom azt mondani, hogy ismerősöm. A lánya meglepte és elvitte egy Rolling Stones koncertre Londonban, ami Londonban se lehet két filér majd ott a lányánál, aki harmad, negyed vagy ötöd magával lakik osztja meg, serolja a lakást angolokkal, magyarokkal, polinézekkel, fogalmam nincs. És Bandi aztán hosszasan beszélt arról, hogy ő neki milyen lelkismeret furdalása volt, hogy milyen rossz érzés, hogy az ő kislánya, aki már elmúlt 20 éves, milyen körülmények között lakik Londonban, miközben ő. Nincs tanulság. Csak vannak nyitott ablakok megnyitott ajtók, amelyeket időnként úgy fogja magát és bejön az élet, hogy aztán visszatérjünk a civil szervezetekhez, Orbán Viktorhoz és szokásos napi nyüglődéseinkhez. Ma 2018, június elsője, péntek van, és három perc múlva lesz 4 -8. ez a kéfe Minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ebben a formában több mint három hónap múlva találkozunk legközelebb. Jelentem, Kubatov Gábor nem került elő, ami teljesen levett a lábamról, hogy Wintermantel Zsolt képes volt kétszer is érdeklődni ez iránt tegnap. Előkerült viszont Gulyás Gergely, de hát ugye ez nem úgy van, hogy az egyik nem kerül elő, a másik előkerül, de ma reggel itt Bandi és a saját lányom története hatása alatt most éppen mindent átértékelek, ez rám egyébként jellemző. Amnesztiát kap a korábbi életemben dúló emberek zöme, hogy aztán másnap ismét súlyos szabadságvesztésre ítéljem őket. Ez egy 14 éven aluljaknak nem és felette is, aki igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, amelyben az elkövetkezendő 17 percben állok az önök rendelkezésére. Fogalmam sincs miért érdeti önöket, vagy semmi. Jelentem, a kacsák jól vannak, anyuka is, gyerekek is a tavon úszkálnak, és erről Persányi Miklós és zenekarra nem csak engem, de az összes érintettet, tehát a, azt a bizonyos családot, akik eljutatták a az állatokat, az állatkedbe őket is értesítette. Mondhatnám, általános happy end. 0614890999 és 0636771161 ha hangos vagyok, azért vagyok hangos, mert a zene is hangosan szól. 0614890999 és 06 Jó reggöt! Jó reggöt, Hát én most csak privatizálni tudok, azt szeretném megkérdezni, hogy tegnap azért azt mondtad, hogy lesz valamiféle figyelet. Hogy hogy lesz ez a nyáron? Ez, most, most mondtam, 18 és 22-e között lesz. Ja, bocsánat, bocsánat, akkor már telefonáltam, és nem hallottam. Nem, 18 egyszer. és 22-e között például leszek, valamikor 3, egy, 8 és 9, vagy fél 10 között abban a formában, ahogy az ember ügyel, bejön, és nem tudom, miről fog beszélni, és nem tudom, hogy ki fognak betelefonálni, a partnereimet föl fogom hívni, megkérdezem, hogy éppen mi a helyzet, de mindenki tájékoztattam arról, hogy most szabadságon vagyok, kötöttünk különböző papírokat, pénzt nem kapok érte, szignál nem lesz, lehet kárhoztatni majd engem, amiatt, hogy képes vagyok ilyenkor is elbeszélgetni, polgármesterek, de ha nekem ehhez van kedvem, belejött vagy ki tudja, hogy lesz ebből a Budapest Rádióból valami vagy sem, de nagyon alakult, de hogy egyébként létrejön-e vagy sem, azt nem tudom. Um, és a rádió arra kért, ilyen se volt még, hogy jöjjek el, ugyanúgy, mint hogy az ATV-s rám a jövő héten, csak az a fontos, hogy a Ryanair gépen és önök termék hallottak, és akkor 16 és 22-e között ide bejövök és kortyogok. És akkor majd esetleg elmondod, hogy, hogy a, mondjuk júliusban mi lesz? Akkor több mint egy hónap múlva leszek ismét, úgyhogy fogalmam mm. sincs. a honnap tudjuk azt, hogy egy hónap múlva miről fogunk beszélgetni? Halvány nincs. Ha a lányom nem állít fel, akkor a reggel a mai műsor se kezdődött volna így. Tényleg csak egészség legyen. Az én esetemben egészség. A többi hát, az, az, az, az most éppen van. most lesz három hónap, Művánvaló. Igen. Megnézem a félvilágod itt csak a közelben, tehát legtávolabbra Marokkóban megyek, főleg itt Európában fókóricán. Minden jót, nekünk is, neked is. Viszont nekünk kívánom, nekünk. leginkább viszont. 0614890999 és 063677161 the reason why the world is neither just nor unjust it's just us trying to feel that there's some sense in it no, the world mean, neither, neither just nor, nor unjust I going young so much undone there's a tragedy For everyone He doesn't speak a plan or any secret thing No one's inside or untold truth in anything Believing all in others memories and dreams is not enough One everything another world The Sun shines and the birds always. 0 1 és 0 367 7 percel The fair nor unfair The idea is just a way for us to understand No the world is neither fair nor unfair So some survive and others die you always won Semmi a mondan dojuk nincs azt hittem, hogy a szövegem után őzölleni fognak a telefonok. Július! Jó reggelt, horvált vételt, egy gyors helyzet érem. Tisztal. Hát amikor, amikor egyébként ugye, a lányom felhívott, akkor megtapasztaltam, hogy te 3 óra 29 perckor küldtél e-mailt, úgyhogy feliratkoztál a lányom mellé. Mit csináltál édesem? Hát ilyen kettőkor, hát a barátére szintemben dolgozni a deákzeri boltunkban, mert ugye az egyik dolgozom szegény, depressziós, és drogozik, és nem tud jönni dolgozni már tört napja, úgyhogy párizsba is ezért nem tud kemni, ez magán, hogy hétfőn mindegy. A lényeg az, hogy ilyen kettőkor elmentem az apát egy cserejámes itt a tízhez, Igen. az árvag számbe vagy hogy hogy mi a helyzet. Mélek uh -huh. egy képtelnéti rendőr, aki ott védi az épületet, nem uh -huh. kedves fiatalember elbeszélgettem öt egy percig a el van végezze, két van, gyönyörű szépen néztem megnéztem ezt az állványzat, amiről küldtem neked egy képet, a praktikány kb. 81 forinték kaphatni egy olyan állványzat, Igen. ez a híres állvány úgyhogy a, a, az úr mondta, hogy még körülbelül három hétig fognak itt dolgozni naponta, hárman, négyen, mondom, mi kapni ő se tudja, hogy mit fogalma sincs arról van szó, az... hogy azt meg lehet dobálva, és akkor annak a kiabítási költsége így, igen, valami irdatlan 6, 6 millió, 6 millió forint, és akkor mondtam, hogy ez úgy működik, nyilvánvalóan együtt megbeszéltük, hogy azt a 6 millió forint, azért mert meg kell jeleníteni, hogy ez az ácsoroknak, vagy kávésnak, vagy figyitnek, egy pár napig, vagy, vagy, vagy két hétig, vagy, vagy három hétig, és ez valami botrány, ami van. Szóval figyelj, de ez ez valóban egy két-három óra alatt elvégezhető munka lett volna a Ez általa. egy gulyásféle történet? Ez a gulyás, Most januárban volt, hogy odament, és az állami számveti került a És ez a 6 millió, ez valami bírósági döntés, vagy ez micsoda? Nem, nem, nem, nem. nem. Az, az újságban olvastam, és, és a tévben is látom, hogy ennyi a költsége ennek, mert másképp nem lehetett meg. Ezt rajta ezt. kell levenni? É, szerintem szegényen megpróbálják meg le, le, lehúzni róla ezt a de hangsúlyozom, hogy ez körülbelül maximum mindenféle festékkel és az állászot szeretjük el, mert nem tudom mindenki a árványzat, amikor egy létszáró meg tehát nem tud olyan magasra De de oda vittek egy ilyen híres álmáz azot, amit a oldalt ott az, az épület, képpen egy nejlona a volt ott ott várakozott, nem tudom mire. De hangsúlyozom, hogy kész van, és ez, ez egy olyan disznóság, hogy nem is tudom neked elmondani. Szóval ez tényleg egy, egy hat millió millió elkérni ezért az a semmiért, és mondta pasu, hogy még kb. három hétig itt lesz a semmiért fogalmas. Is. Ott vagy az mindjárt a, a lelkemben a lányom mellett. Nem pontosan mellette, de majdnem. Ilyenkor nyáron, bár naptárilag még nincs nyár, én is emlékszem, hogy előfordult velem, hogy későn feküdtem le. 06148909999 és 063677116, egy sok vaskalapos, konzervatív hallgatom, az elkövetkezendő 8 percben nem akarják megmutatni, hogy élnek. Kacsáktól az állami szék székházáig. 0614890999 és nullehat Közben mindenki törje a fejét, hogy milyen intézményes és nem intézményes módon tud hozzájárulni egy esetlegesen szeptemberben neki készülő és aztán később megvalósítandó Budapest Rádióhoz, amely egyébként az erveim szerint nagyjából 2019. Kora nyaráig szólhat, hiszen az önkormányzati választás aztán keresztbe tesz ennek, én azt nem tudom, hogy az önkormányzati választásoknak a kampányába én egyébként júniustól bele akarok e szállni, valami az sugja, hogy nem és abban benne van az egyéni érintettségem. Azok a kapcsolatok, amelyek önkormányzatokhoz fűznek, és amelyeket egyébként e, szerződés megszüntetésével se lehetne feloldani. Úgyhogy nagy valószínűséggel, drága barátaim és nem barátaim meg alá aláhuzandó, én abból a kampányból ennél jobban, bármit, hogy egyáltalán kimaradok, de a Budapest Rádió az Budapestről szólna, és nem a kampányról. Az egy másik kérdés, hogy az aprópó az önkormányzati választások lennének, de ez nem egy politikai műsor lenne. 0614890999 és 063671161 már nem sokáig, és aztán legközelebb ügyeletben, illetve a hagyományos formában szeptember 10-én hétfőn. Teszem hozzá mindjárt a saját életemre is vonatkoztatva nap kísérleti műsor, nap utolsó adás. 0614890999. Valamint 06-30-677-1161, és ha csak gigantikus tévedést nem követtem el, akkor mi mást jönne most, mint a Pictures of You. Jöregöt! Gyereges, én egy régi kenyfejáncsiban elhangzott műsorról szereznék, betelefonált egy fiatal ember, aki... Jeff Kiel járta Dunna szabályozatlan takatán, és régi ö, világháború a repülő rontó Igen. talál. Volt ilyen. Mi lett abból? Hallványra. jelentkeztek -e azóta, hogy kiemeljük nem mi az parokról? Hát tettem. ha az én restanciám ráborolna, akkor abba belehalnák. Belehalnák, mint hogyha rám egy egy harangot. Nem tudom ki hogyan van a restanciájával, de a számúra olyan, mint a Damoklesz kardja. egy. Cure és Pictures of You. fontos szóval ez az éjszakai történet meg a reggeli alányával ez azt jelenti, hogy ismét az bizonyosodott be, hogy ennél fontosabb dolog nincs. Hát nem nagyobb dolog, hogy a környezetem is azt mondja, amit ő... mindegy, hogy most baj van, vagy intézni kell, vagy mi a történet. Teljes Szükség van önre, és kihet forduljon, ha nem önhöz. Szerintem be van aranyozva a napja. Szerint, Anyját is hívta, csak ő nem vette föl. Rossz meg is kérdeztem, hogy ha fölvette volna, akkor most nála lenne fél hatkor. Ennyi rossz megengedtem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én a 13 vagyok, és nagyon jó pihenést kívánok önnek, és én személy szerint minél előbb várom vissza. Ne várjon vissza! És valójában nem pihenni megyek. Nem tudom, minek megyek. Marco Polo leszek. fel akarom fedezni Amerikát. Tudom, Marco Polo nem fedezte fel Amerikát, most valaki benne telefonáljon. Belehallgattam reggel a klubrádióba, és azt mondtam, nem érdekel. nulla és nulla Azon gondolkodva, miközben nincs választási lehetőségem, hogyha rajtam múlt volna, akkor mit szerettem volna jobban, ha a persányi vedné fel, vagy a kubatov, és őszinte leszek, valószínűleg a kubatovot választottam volna, de az égiek rendelkeztek, és az égiek szerintem jó rendelkeztek. Ami nem azt jelenti, Gábor, hogy ne kerülhetnél elő. És nem akartam megsérteni a persányit, de ennyi önkritikát engedjenek meg nekem és had mondjam el, hogy a tegnapi kacsás történetért hála és köszönet. És ebben a történet elmesélője épp úgy jelentős szerepet játszik, mint Persányi Miklós. És higgyék el nekem, ha érthető vagyok, rögtekintettel arra, hogy folyamatban vannak. Ugye a Wintermantel kétszeri telefonja hogy pontosan azt foglalkoztatta őt, mint engem, ez ebből a szempontból szinte közömbös. Azt, hogy én mindig elégedetlen vagyok, legyen az is közömbös. Azt, hogy én mindig elégedetlen vagyok, legyen az is közömbös. Még 150 másodpercük van, 0614890999 és 0367716 miközben pontosan fél 8 van. Nem fényképeztem le alá a nyomat az erkélen fontoskodás lett volna az, amit ott láttam egy életre belevésődik és beleégett a retinámba hangosan hallgatom, azért sipol és maradjunk abban, hogy már egy telefon se fér bele a honpoláról van még egy hasonló képem, de arról fénykép is van Jó reggelt, lehet. Lehet? Jól hallom, hogy olyan gonterhelt a hangja, vagy be van rekedve, vagy rosszul hallom? Nem, nem. Hát nem, biztos jól hallja, de nem vagyok sem gond terhelt. talán berekedő. <coughs> nem vagyok berekedő sem. Talán még járattam, bejáratom a hangot. Nem volt az életemben olyan, hogy önként és dalolva három szabadságre szabadságra mentem volna, Beleértve, hogy az a megtiszteltetésért Én nem hiszem, hogy Kossuth díjat kapnék Vagy Prima Primissimát, és szerintem a fidesse fog nekem Táncsis díjat adni, azt se tudom, hogy a Táncsis díjat azt egyáltalán a kormány adja, úgyhogy lehet, hogy most Nagy ígérséget mondtam Sajtószabadságért alapítvány Azt hiszem Oké, okay, de akkor kerestet. Tehát egy kerestet. egy, egy polgári kerestet. Tehát úgy látom magamat, amint ön átad nekem egy polgári lovakkeresztet, és elröhögjük magunkat. Előbb ön neveti el magát, aztán én, és aztán rám szól fiala viselkedjen rendesen, és azt mondom, igenis, nafra Csícs úr. De nem lesz ilyen. Um, és... Um, az, hogy mind a két cég, tehát az ATV is, ahol dolgozom, és ez a cég is, ahol itt dolgozom, visszahívott nyára mondván, hogy szükség van rám, akkor is, hogyha egyébként nem folyamatában, én ezt úgy élem meg, hogy hát ennél nagyobb kitüntetés engem nem érhet. Tehát beleértve azt a múlt évi kihagyást, amikor azt gondoltam, hogy ennek vége van, halvány, lila, gőzöm nem volt, hogy mivel fogok foglalkozni. De most, amikor... Eldöntöttem, hogy három hónapra szabadságra melyek abban, abban valójában az összegződött, ami április 8-a után lett, hogyha nem ez az eredmény született volna, valószínűleg itt kellett volna maradnom, mert lett volna dolgom. Ezzel a kétharmaddal azonban nekem most nem volt dolgom a gyászmunkát, amit ezzel kapcsolatban én el akartam intézni, ezt viszonylag gyorsan elintéztem, azt a nyuglődést pedig, ami azóta is tart, abban nem akarok részt venni, és a magam módján a kívülállásommal tüntetek beleértve, hogy az ATV teljesen hihetetlen módon eltűri azt a viselkedést, amit egyedül én tanúsítok ott. Azt is visszafogott, moderált formában teszem, de meglehetősen elütök az ottani műsorkészítőktől. Igyekszem ezt nem kihangsúlyozni, mondván, hogy nem feltűnést akarok kelteni. De ebben nem akarok részt venni, és ha visszatérek szeptemberben minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, ki tudja mit hoz az élet, akkor egy önkormányzati választásokra készülő Budapest Rádiót készítek, ha módonban van áll, nem biztos, hogy sikerül. E, azt én nagyjából júniusig tervezem, és nem veszek részt a kampányban, elsősorban azért, mert négy önkormányzattal is van kapcsolatom, és hiába bontanám fel a szerződést, nem tudnék elfogulatlan lenni. És ez a műsor valójában nem e, politikai műsor lenne, hanem egy közéleti műsor, amely Budapest életével foglalkozik. hallvány lilagőzőm nincs, hogy ez a város, ez miért nem rendelkezik egy saját rádióval. Volt már Budapest rádió, de annak csak a neve volt Budapest. És ez a tervem, hogy ezt sikerül megvalósítanom, nem tudom. Minden esetre jelentős erők mozdultak már meg, vagy legalábbis képesek voltak azt mondani, hogy elgondolkodnak rajta. Ennek anyagi vonzata is van, de elsősorban személyi vonzata van úgy, hogy az ember el tudjon érni embereket, mint hogy például most a Feri egy gyorsforgalmi úton lévő baleset kapcsán pillanatok alatt tudtam, én olyan emberrel beszélni, ahol, aki sehol máshol nem szólalt meg csak itt, ezzel párhuzamosan, de ettől teljesen függetlenül, megint jelentősen összerúgtam a porta lányommal, hosszú bonyolult történet, nem fogom vele szórakoztatni. Uh, szórakoztatom helyette a barátnőmet és a sziáteremet, és ma reggel valami magánéleti történettel négy óra után, nyolc perccel megtalált uh, azután nem tudtam elaludni, nem volt egy jelentős történet mármint a tekintetben, amitől az ember félt, tehát nem az egészsége, az öntudatában érte támadás, ami azt mutatja, hogy valami a szülői örökségből tőlem eljutott hozzá aztán teljesen váratlanul be is állított ezzel teljesen felborítva azért reggeli készülődésemet Egyben visszaigazolva azt, hogy én mennyire jól teszem azt, hogy elmegyek most egy kicsit, mert belehallgattam különböző rádiókba, és mindegyiket elzártam, mert azt mondtam, hogy nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. Valamikor a Kalipszó rádióban volt olyan, hogy nekem kellett híreket olvastam, és majdnem megvertek a hírszerkeztük, az még a rendes magyar rádió volt, mert ott úgy olvastam fel a híreket, hogy elkezdtem olvasni, és mondtam, hogy ez nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, és akkor feljött a Fekete István, de lehet, nem István volt, aki volt, és elkezdett ortítani a szó szoros értelmében. Hogy így nem lehet híreket olvasni, meg döbbenten álltam előtte, mert mondtam, hogy miért, és ő meg nagyjából azt érzékeltette velem, tehát egyszerűen nem jutott szóhoz, tehát hogy, hogy ez elképzelhetetlen volt, mint hogyha a Big Ben egy Led Zeppelin számot kezdene játszani, és nem úgy ütne, tehát hogy ilyen nincs, tehát az, hogy valaki azt mondja, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, ilyen nem fordulhat elő, a betelefonált egy hallgató, és elmesélt, hogy a szentedrei úton hogyan mentett kacsákat, akik végül is az állatkertben végezték, mert a Mama beteg és a Persányi fölvette. Kerestem másikben Kubatov Gábort, aki nem vette fel, és akkor ugye egy szokásos félai módon elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon ha összevettem, hogy én kit szeretném, hogyha fölvenné, akkor az a Kubatov lenne, vagy a Persányi, és aztán azon kívül, hogy az élet bölcsen döntött, azután én is úgy döntöttem magamban, hogy hagyom az életet követni, tehát nem fogok olyan prioritásokat magamban felállítanám, mert hogyha egyébként ott vannak bennem, de az élet az nem tükrözi le, akkor én képes vagyok amiatt hosszan panaszkodni, és hát így jutottam el önhöz fél nyolc után, másfél perccel, és így öntöttem ki önnek a lelkemet 7 óra 37 percig, miközben az országot a soros foglalkoztatja, meg sok minden más, meg ugye, hogy most lesz a donátram meg ugye most hirtelen lesz a Rahoynak elég nagy gondja. Azt nem is értem, az hogyan van, hogy nem lesz választás, és egy szocialista miniszterelnök jelölt lesz, vagy van, konstruktív Ugyanaz a konstruktív bizalmatlansági indítvány van Spanyolországon, mint Magyarországon. Tehát a... Ha egy bizalmatlansági indítványt benyújtanak, akkor egyben a, a, le, a következő miniszterelnök nevét is tartalmaznia kell a bizalmatlansági indítványnak, és a bizalmatlansággal egy időben ugye meg is választják az új miniszterelnököt, és. Látja, ez arra, meg a másik bajom a műsorommal, hogy ugye időnként azt mondom, hogy 0614890999 és 06367161, és akkor elmondok valamit problémát, és akkor itt van a Navracs, és mindjárt megválaszolja. És úgy gondolja el, hogy megyek az utcán, vagy ülök az autó, és azt mondom, valamit nem értek, és azt mondom, hogy 061489099 és 06367161, és nem történik semmi. Tehát, hogy ez a rádióm is bizonyos szempontból, olyan, mint valami Jin, kijön a palacból, teljesíti a kérésemet, és aztán aval arra kell rádőben a műsoromon kívül, hogy ilyen dsinnel nem rendelkezem. Tehát olyan perfekció a munkám, amit az Isten eltúlzott. És akkor nem is kell egyébként előtte, tehát akkor nem is lesznek választások, akkor mennyi ideig van hatal... Hát elvileg, ha, ha, ha most, szoci... ugye kisebb, most egy, egy kisebbségi kormány van, ami azt jelenti, hogy a, a kormánynak nincsen többsége a parlamentben, magában már eddig is bármikor megbukhatott volna, ugye, idés a két éve, van hivatalban. De És hogy mire megállapodás... képes egy bíróság ítélet, ami még ugye nem is jogerős? Igen. Megállapodásokkal ez a kisebbségi kormány ez hatalomban tudott maradni. Ez jó részt annak volt köszönhető, hogy a, a legnagyobb ellenzéki párt, a szocialisták szintén nem akarták, hogy választások legyenek. Nekik a kisebbik rossz az volt, hogy a néppárt egy kisebbségi kormányként hatalomban marad. De valószínűleg most valami történhetett, vagy az ottani közöreménykutatási adatok mutathatják azt, hogy, hogy vagy, a, vagy, a, vagy a többi ellenzéki pártásában állhatott be változás, mert most a úgy döntöthető, hogy viszik a dolgot, és ugye eddig is a kis baszt pártoktól egy, egy basztpárttól függött gyakorlatilag a többség, akik most valóban ezt bejelentették, hogy a egy bírósági ítélet kapcsán, hogy most ők már a továbbiakban nem tudják tolerálni ezt a kisebbségi kormányt, és, és támogatják a, a bizalmatlássági indítványt. Ugye ebből az következik, hogy meg, ha minden igaz, akkor ma meg fog bukni a néppárti kisebbségi kormány, és megválasztanak egy szocialista miniszterelnököt, de ez még nincsen vége a történetnek, mert innentől kezdve, kezdődik el az a játék, hogy Tud-e a szocialista kormányfő egy többségi koalíciós kormányt létrehozni, vagy egy kisebbségi szocialista kormányt, azzal nincsenek sokkal előrébb, mert akkor gyakorlatilag megint a, a kispártoktól függ, hogy az mennyi marad hatalomban. Vagy esetleg új választások lesznek. Ez, ez udólag derül ki, hogy ez jót teszi az országnak, vagy sem. Tehát ez egy rossz kérdés, ugye? Én azt mondanám, hogy semmikét Jót semmiképpen nem tesz az országnak, mert most nem olyanok a pártpolitikai viszonyok, hogy azt várhatnánk akár egy választástól is, hogy tisztázódnának a, a, az erővonalak. Ugye Spanyolországban az elmúlt három évben, ha most előrehozott választások lesznek, akkor most lesz a harmadik ö, előrehozott választás, és az eddigi kettőben, ami... 2010, most számolnom kell, azt talán 16-ban volt, ha jól emlékszem, de utána kell néznem, akkor gyakorlatilag egy éven belül két előrehozott választás volt, majdnem ugyanolyan eredménnyel, Fej-fej mellett vannak a pártok, ugye van két nagy párt, a néppárt és a szociálista munkáspárt, akik hagyományosan a nagypártok, de, de csökkenőben van a támogatásuk, és van két kisebb párt feljövőben, az ügynevezett Podemos, ez egy radikális baloldali párt, és az ügynevezett Ciudadanos vagy Polgárok, ez pedig egy ilyen jobb-közép-közép -közép liberális párt, ők feljövőben vannak. Lejár a mandátum, ha hazajön, akkor is ennyire felkészült lesz, tehát hogyha föl, föl fog tenni egy kérdést, mert élek még, akkor arra is ennyire, tehát én csak döbbenten hallgatom, tehát mintha ámából fel kell tennék, és el kéne mondani a Juventus összeállítását, amely aznap pályára egy, egy Juventus drucker. Ah, igen, mert azt nem tudnám sem. Ezt értem, értem, értem. Igen, én ezzel foglalkozom ezt, tanítom ezt, e, e, igen. Ez, ez így és akkor tanárul átélhetünk egy kicsit keletre, és megmondja, Igen. hogy mi a helyzet Olaszországban? Mert azért az se semmi, ami ott volt. Egy, igen, igen, ez most egy érdekes... Azt árulj el nekem, hogy az egy politikai izé, amit nálunk mondanak, hogy lám-lám a sorosisták mire képesek, mert hogy a köztársasági elnök ugye, azt kavart be, és képes volt megállítani azt a folyamatot, amit egyébként a nép lehetővé tett, és kis hiány volt, kis híja volt, hogy nem lettek újabb választások, mert most úgy tűnik, hogy megállapodtak ugyanazok, talán ugyanazokkal a szereplőkkel, de más minisztérikkel Rémi leosztásban. Látja, ezeket helytálok, de nem mernék tulajdonneveket mondani, és vezetik neveket. Erre a köztársasági elnök úgy tűnik, hogy rábólint, de önmagával az a tény, hogy az előző konstrukciót nem engedte, az valójában ármány, de nem szerelem. Hát ez egy, érdek egy érdekes kérdés, hogy ugye nálunk is az a helyzet, hogy elvileg a köztársasági elnök Nevezik ki tulajdonképpen a miniszterelket a miniszterelnök előterjesztésére, tehát ő adja át a kinevezési okmányokat, de ezt mindenki automatikusnak tekinti. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a köztársasági elnök azt mondja, hogy Lavracs és nem nevezik ki nehézipari miniszternek. Na pedig ugye ez történt Olaszországban? Ez történt Olaszországban. Ehm, és nem gyilkolták elvét... meg a köztársasági elnököt, és nem mentek hát föl Rómába, elvét... és nem ostromolták meg, a, legalábbis tudom, hogy nem ostromolták meg a palotáját. Igen, de ez egy komoly vita kér, és annak idején 90-es évek elején hallgatott is bizony, ön pedig talán még jobban erre, hogy önszártás kinevezési hatásméjára. Abszolú, ajjaj, jaj. A... Hát kicsit hasonló a történet. Hogy aztán ez ideológiai háború e vagy pedig egyszerűen csak a tényleg a, Ugye a, a, a, az olasz.. Olaszország megítélés a pénzügyi körökben, ez kétségtelen, hogy abban a pár napban drámaian romlott, és most is sokkal rosszabb, mint a kormányalakítás előtti időszakban volt, hogy ez egy ez egy, ez egy alapnélküli már-már hiszterikus aggodalom a pénzügyi körök részére, vagy pedig jól megalapozó dolog, ezt most nem tudjuk ezt majd a jövőben. Ugye én emlékszem arra, amikor az Ausztriában megalakult a néppárti, szabadságpárti Igen, sok legetni, igen, akkor is, akkor is elképesztő ö, aggodalmak voltak, és mindez idáig... Ebből Jó, de ugye az azt lehet legyen legyen látni, legyen. hogy az a két párt, amelyik részt vesz a koalícióban, az egyiket tudom a másikat nem, de lehet, hogy mind a kettő akarok rosszulat mondani, Minden azok végül igen. is belementek abba, tehát nem, nem lázadtak fel ellene, hanem addig variáltak, amíg egy újabb ötletel elő nem álltak. Hát? Hát, de az az ember, aki kifogásolt a köztársasági elnök, amiatt, hogy túlságosan euroszkeptikus, és ezért nem lehet. Az most egy másik miniszter lenne. Na hát, most Európa ügyi miniszter. <gül> <gül> van, van egy poénet, ez a politikában szokott lenni humor. Meg kell lenni. Igen, ugye szándékos vagy vétlen, vagy véletlen, azt hát, nehéz lenne így. megmondani. Igen, ugye az, ami az érdekességét adja a dolognak, hogy a, az újságírók, akik szeretnek kategorizálni, hogy dobozóba belehelyezni a pártokat, a koalíció egyik erejét az északi ligát vagy ligát szélső jobb pártnak szokták nevezni, az öt csillag mostalmat az baloldárnak nevezni, szerintem az egyik, egyik doboz sem igazán jó, tehát CFC ez a két párt a saját dobozát, mert nem ment egyszerű a helyzet. Az lesz az hogy érdekes, hogy ebből mi jön ki Ugye nem figyelünk Görögországra mostanában, pedig Görögországban most már óta egy olyan koalíció van, ahol a Siriza, ami szintén egy radikális baloldali párt a, egy, egy radikális jobboldali párt alakult koalíciót, és szemmel láthatóan évek óta működnek. Hogyan működnek? Arról túl sok információ nincs, pedig ez egy érdekes esettanulmány lenne. Hát tegyek ide egy pontos veszőt, és megkérdezem öntől, hogy minden szempontból nagy érték az, amire Magyarországgal kapcsolatban utalnak, hogy itt nekora a politikai stabilitás, vagy hogy vannak a politikai stabilitásnak, mert én azt érzékelem, hogy a politikai stabilitás jelentősége tízes skálán tízes, de a politikai stabilitásban benne van a megmerevedés lehetősége is, ami egyébként nem muszáj, és ami eh, objektív és szubjektív, nincs rá most egy pontrendszerem, eh, most eh, tudnánk kell hosszan beszélgetni, de csak itt ezt röviden mondom. Uh, ugyanakkor az ember azt érzékeli, hogy a politikai stabilitásnak lehetnek olyan áldozatai, amelyek egyébként azt az önkritikus vonalat képviselik, amely önkritikus vonal egyébként ezekben az országokban nem önkritika, hanem kritika volt olyan erős, ami egyébként meg is bontotta a fennálló hatalmat. Ez a... Ez nyilván igaz lehet, vagy ez a kijelentés önmagában igaz. Tehát az igazi kérdés, és stabilitás nem mindig az, hogy, hogy mikor válik merevség egy rugalmasságnál, pedig, hogy mikor válik instabilitásá. Tehát nyilván ezek a fontok megvannak. Én azt mondom, hogy, hogy folyamatosan értékelődik föl a stabil politikai környezet egy ország esetében, annak arányában, ahogyan destabilizálódik, Európai, illetve az európai országok belpolitikai rendszere. De többször beszéltünk erről, ugye, hogy, hogy Németország esetében, Spanyolország esetében, Nagy-Britannia esetében egy nagyon komoly uh, ilyen destabilizálódási periódust élünk át, ami lehet, lehet egy sima átrendeződés. Tehát, igen, azt gondolom, hogy ma összegeződik. előfordul az, hogy új pártok jelennek meg, hogy a 10-20-as években, tehát száz évvel ezelőtt Nagy-Britanniában az addig megdönthetetlen meghív liberális, konzervatív, váltógazdaságból egyszer csak a liberálisok kiestek, összeomlottak, és helyettük belépett a munkáspárt, egy teljesen új párt. Vagy, vagy éppen Olaszországban 30 évvel ezelőtt, amikor összeomlott az első köztársaság, akkor a, a két nagy oszlop a kommunista párt, meg a kereszténydemokat párt, akkor szétesett, összeomlott, és helyette új pártok jöttek. Tehát ilyen, ez is lehet, és az is lehet, hogy valami komolyabb és mélyebb válsággal néznek szembe ezek a demokráciák. Nyilván a pénzügyi körök, vagy a befektetők, vagy a gazdasági élet számára a kiszámíthatóság és így a politikai stabilitás nagyon fontos. Hogy az élet más területein rugalmasság, illetve instabilitás hogyan viszonyulnak egymáshoz, az egy. Hát az egy mindenkinek értékelés. értékelés. Nyilván egy ellenzéki, egy ellenzéki jobban szereti a rugalmasságot és a, egy kicsit nagyobb instabilitást. Nem, a az instabilitás is, nem... Um, kicsit olyan, mintha az ember azt kérdezni állandóan a, a magyar tanártól, de még inkább a tanártól, mert ez egy félelmetesebb óra, hogy miért van rossz kedve, és akkor ő azt mondja, hogy ilyen vagyok. Tehát, hogy van ennek az egész itteni hangulatnak egy olyan mindentől független egy olyan merevsége és egy olyan szigorúsága, ami egyébként nem elhatározott, de mégis van, ami, amitől én időnként visszahőkölök. Hát, nincs meg az a jellege, hogy önbeszélget velem? Igen, igen. Hát az egész kormányzati kommunikáció ma arra épül, hogy egy ostromlott, ostromlott várban élünk, akár Európa, akár Magyarország tekintetében is. Az ostromlók szituációtól függően meg más névre hallgatnak, de... Jó, csak a mai reggelemet azért hozom fel, mert én egészen másra készültem, és, és ugye fuzogatni akartam alá, hogy milyen mondatokat mondott Navracsi Tibor de mégis hatása alá kerültem az eseménynek. Az én hallgatóim egy része, akik valószínűleg a normális eszüket bírják, és nincsenek kiakadva attól, hogy a műsorvezető milyen témákat oszt meg velük. Azt mondták, hogy ez milyen fantasztikus esemény ennek nem látom nyomát a hazai életben, nem azért, mert Orbán Viktorhoz ritkán állít be reggel a lánya, nem erre gondoltam, hanem, hanem egyáltalán. Tehát, hogy, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Tehát a pillanatok, amikor egyszerűen azt mondom, hogy idegen. Nincsen ehhez önnek mit hozzászólnia, ha akar megteheti, én egyébként akár a teljes és levő részt adnak tartanám fel, hogy gratuláljak önnek, és valószínűleg ugrál, nem tudom, hogy szaltó tud-e ugrani, mint a Gera valószínűleg nem, de lehetséges, igen, nem akarom lenézni önt, mert hát ugye arról írnak az újságok, hogy valami egész hatalmas pénzt kap az Erasmus, amit ugye még nem hagytak jóvá, de gondolom, hogy ennek a költségvetési tételnek a létrejöttéhez önnek van köze, és vonul, mert hogy mert ez tovább uniós biztos, és ennek e, az összege megmarad, vagy legalábbis közel ekkora lesz, akkor azt olyan egyéni sikerként fogja elkönyvelni, amit ki tudja, hogy a valaha -e is itt a politikai életben. Ez így van, ez így van, ez tényleg egy nagyon nagy siker. És amit már mondtam a korábbiakban is, hogy, hogy ez kiegészíti azt, hogy minden programomnak jelentősen nő a költségvetési támogatása, és nincs ilyen más terület. Ez nyilván annak is köszönhető, vagy annak a következménye is, hogy az elmúlt években a pont európai szinten is olyan, olyan események történtek, ami, ami ráirányította a figyelmet, az oktatás, meg a kultúra. Tehát pont azokra a puha területekre, eddig úgy gondolták, hogy azzal nem kell foglalkozni európai szinten, mert az vagy azért, mert kizárólagosan tagállami hatáskör, hogy azért mert jön hát A, a ugye azért kéne felnevelni, hogy itt, amit az öregek elrontottak, azt ugye ki tudják javítani, és ahhoz ki tudja, hogy nem kéne nekik tanulniuk, meg világot járniuk. Gondolom, hogy nem ez áll de mögötte, ez de most egy ilyen. Ez is, de de de de, abszolút, abszolút. Ez is az Erasmusnál, miközben nagyon fontos persze az, hogy ez egy oktatási mobilitási program, vagy vándorlási program, de azért a óriási szerepe van annak, hogy a mi felméréseink szerint az európai identitás, hogy az európai érzés uh, felépítésében az Erasmus a leghatékonyabb beszélt. Tehát azok a diákok, akik ezus diákok voltak, akár sikeres volt tanulmányi szempontból az, az időszak, amit az Erazusztal töltöttek akár nem. De egyébként arról számolnak be, hogy egy kicsit belekostoltak abba, hogy, hogy, hogy van olyan, hogy európai identitás, és, és, ez, és ez egy jó dolog is élvezhető dolog. Ez hogyan van programokra bontva, hogyan van országokra bontva, ez aztán az életben hogyan valósul meg? Vagy ezek mind pályázatok, amelyek, amelyek pályázhatók? Hát alapvetően a pályázatok szerkezetileg, tehát fogalmazunk úgy, szerkezetileg két nagy csoportra hozhatók. A nagyobbik része az, ami az önhez nemzeti ügynökségek alapján vannak meghirdetve és bonyolódnak, ez Magyarországon a Tempusziroda és a kisebbik része pedig olyan, ami ilyen brüsszeli közvetlen, azaz néhány kiemelt cél. célt annyira fontosnak tartunk, hogy, hogy arra unió szerte bocsátunk ki felhívást és adunk Ugye Amiről az Erasmus kapcsán mindig szoktunk beszélni, ez a diák mobilitási program valójában ez a legnagyobb része, de emellett, azért van nagyon sok társadalmi integrációs segítő program is, amire nagyon büszke vagyok, mert ez, ez megint csak az én négy évem alatt fejlődött kis sporttámogatási program, kifejezetten civil sport támogatási program, tehát nem a professzionális sporttal foglalkozunk elsősorban, hanem a helyi klubokkal, társadalmi integrációs programokat, hogy a magyarok nagyon jók a sport programokon belül, a roma integrációs programokkal és, és ezeket támogatjuk ezek, ezek nagyon fontos én nagyon-nagyon fontosan tartom ezeket a programokat és ezek az utóbbi években nagyon szépen fejlődtek és most már most már egészen erősek A jóváhagyása épp úgy történik mint az összes több A jóváhagyása épp úgy történik az én fájdalmamra totálisan elválasztva a biztostól, tehát ennek bizonyára örülnek a hallgatók, mert ugye minimális, még a minimális befolyásolási lehetőségem sincsen meg. Én még a témát is csak nagyon nehezen tudom alakítani és átvinni, tehát ez egy hosszabb erőfeszítés, de ennek megvan egy kockázata és az, ezügyben szeretném... Tülelem, most valójában érni. miről beszélünk a procedúráról? A procedúráról, tehát én mondjuk kitalálom azt, hogy, mondja, hogy egy konkrét példát mondjak, uh, alakítottam egy diát. Az a címe, hogy, hát magyarul kicsit esetleg hangzik, légy befogadó, be inclusive, ez a neve a mm -hmm. programnak, és ez olyan uh, társadalmi kezdeményezés, sport, társadalmi kezdeményezéseket díjaz, amely uh, a társadalmi integrációt szolgálják három kategóriában, a menekültek uh, integrációjának elősegítése, fogyatékosok integrációjának elősegítése, és a szociálisan hátrányos csoportok integrációjának elősegítése. És ezt kitalálom, ez két-három két, év mire ez átmegy az egész rendszerem hogy ezzel is tudjuk. és tavaly tudtam először kiosztani ezt a díjakat és aztán most már remélem, hogy hagyomány lesz, idén is osztjuk, és a többi, és a többi. Csak az mondom, hogy egy kicsit nehézkes és. Jó, de amit, amit elkezdett mondani, ez mire vonatkozott, hogy a hallgatók, nem tudom, és ott, ott közbevágtam. Ja, hogy azt szeretném, a hallgatók szimpátiáját elnyerni, meg az önét is természetesen. Az megvan. Hogy azért jó lenne, hogyha biztos egy kicsit beleszólhatna a dologba, ugyanis az a helyzet, hogyha nem működik, ha valami baj van ezekkel a programokkal, akkor mindenki rögtön a biztos keres. És egyébként a biztos hogyan van leválasztva a programról? Úgyhogy bele se tudok szólni a kiválasztásba. Tehát van egy teljesen független, úgynevezett független szakértői zsűri. Értékelő panel. Őket kinevezik ők, ki. Ők, ők, ők az ügynökséggel, hm. van egy ügynökségünk, egy lebonyolító ügynökségünk, és az ügynökséggel vannak szerződésben, és az ügynökség választja ki tulajdonképpen az embereket. És ők bonyolítják a pályá, Az egészet, az ügynökség bonyolítja a pályáztatást, ők a. Tehát, hogyha ön ott megjelenne, vagy telefonálna, akkor azt mondanák, hogy nem értik, hogy mit akar? Azt mondanák, hogy takarodjak, onnan, mert kértem a függetlenségüket. De ha baj van, akkor mindenki hozzám rohan, és akkor nekem fel Igen, De maga a procedúra, ami ennek az összenek az elfogadását illeti, szóval mekkora esélye van arra, hogy lesznek kabzsi, önzői, szüklátó körű emberek, akik azt fogják mondani, hogy Európának ennél promptabb, aktuálisabb problémái vannak semmi, mint hogy a Navracsics nyilvánvalóan nem ön, hanem majd az utódja aki akár lehetne ön is azt majd eldönti a sors, meg az aki jelöl, ilyen összeget kapjon, tehát hogy mennyire kell attól félni hogy valaki megy a konyhába és elviszi a sót Én tavaly már gyakorlatilag végigjártam mindenkit a készülve a az új 7 éves költségvetésre, aki számíthatat francia, a német, olasz, spanyol, és stb. magyarokat is, és mindenhol bebiztosítottam azt, hogy támogassák. A Jó, de ez a egy a olyan szóbeli ígéret, ami gondolom senkit nem köt. Hát, Legfeljebb az adott szó, az elég jelentős tud lenni. I igen, igen, azért, azért van súlya. Egyelőre a tagállami, éppen tegnap, tegnap Párizsban a, a francia-európai ministérium, de ennek el nekem a messze menő, messzevenő támogatja az olvaszközségvetésének a, a duplázását. Tehát, -e hát, hogy jó... a honpola mondaná, azért biztos sokan, én biztos ott lennék időnként a zsebében, mert azért nagyon érdekes életet él, legalábbis ahhoz képest, amit korábban élt, és ugye biztos rengeteg ö, olyan dolog van, amit nem szeret, de olyan lehetőséghez jutott, ami a lehetőséggel itthon sose tudott volna élni, és hogyha Netán lett volna egy navracsics, akinek ön a munkatársa lehetett volna, az se ugyanaz, mint hogy ő a saját maga navracsicsa. Ez így van. Ez így van. Ez abszolút így van. Ez óriási tanuló időszak nekem, meg, meg nagyon sok tapasztalat tudott szerzett. És, meg, és ez persze, az persze az akkor is tapasztalat marad, hogyha itthon ugyanezeket, egyrészt nem ugyanezeket, de nem tud ugyanilyen hatásfokkal dolgozni, tehát attól még önben passzívan meg fog maradni ez. Ez megmarad. Ez tudásként megmarad a szolót. Hát hát ha majd egyszer. Igen. Mikor dől el? Tehát mikor tehát, ö, ö, ennek a, a pecsétje akár az összes többire. Ö, mikor, igen. mikor nyomtatják rá? Ugye ez úgy néz ki, hogy most a, a bizottság megcsinálta a tervezetét, ez nagyon egy kormány nyújtja a költségés uh -huh. tervezetét, ez megtárgyalja a parlament, az Európai Parlament, és megtárgyalja a tanács, ami pedig a tagállamok képviselőiből áll. És, és amikor ez a kettő dőlőre jut és elfogadja azt, a bizottság azt szeretné, hogy ez még tizen, a 19-es, tehát a jövő évi európai parlamenti választások előtt megtörténjen. Akartam is kérdezni Öntől, hogy azok a belpolitikai változások, amelyekről beszéltünk, legyen a Spanyolország, legyen az olaszország és különböző folyamatok máshol, azok érdemben befolyásolják, vajon ezt a jövő évi választást, vagy ezeknek ilyen kihatása nem feltétlen van? Én azt hiszem, hogy érdemben fog elbefolyásolni. Nem feltétlenül, nyilván is egy külön választásról van szó, tehát az megjósol a Tehát, hogy nem te lehet előre jel. leírni, vagy hogy azok a folyamatok, amelyek most vannak, azok még inkább megerősödnek, vagy bizonytalanabbá teszi a végeredményt. Melyik inkább? Az eddigi európai parlamenti választások tapasztalata az, hogy európai parlamenti választásokon a választópolgárok hajlamosabbak inkább a nem kormánypárti pártokra szavazni, és inkább kísérletező kedvűek, azaz olyan kispártokra is szívesen szavaznak, amire a nemzeti választáson nem szavaznak, mert félnek ne, hogy kormányra kerüljön esetleg, ők sem, sem el teljesen azt, amit mondanak a pártok, de a Európai Parlamenti Választáson ezek az unéhez protest szavazatok ezek nagyobb, nagyobb sűrűséggel kerülnek elő, de én úgy gondolom, hogy mindent összevetve az eddigi tapasztalatokat és meg a mostanynak az újszerűségét, mert szerintem ez egy, egy sok szempontból szerű európai parlamenti választás lesz. Én, az én tippem az, hogy egy sokkal sokszínűbb és e, nehezebben kezelhető, ha szabad így fogalmazni, e, európai parlament lesz a, a következő. Ahol az lesz a feladat, hogy ott is hely kell állni. Tehát gondolom, hogyha neten ön véletlen annak is tagja lenne, abba ugyanolyan szívesen beleállna, mint hogy beleállt ebbe is. Abszolút, abszolút. Szerintem a következő bizottság is egy sokkal színesebb társaság lesz, csak hogyha azt megnézzük, hogy az elmúlt időszak választásai, akár most az olasz példát is vehetjük, ahol ugye hagyományosan mindig vagy, vagy egy szociáldemokrata irányútságú, vagy egy keresztény irányútságú kormány alakult, most pedig egy, egy ilyen koalícióban alakulóban, vagy akár a görög példát veszük, vagy a még bizonytalan spanyol példát, akkor azt láthatjuk, hogy a következő bizottságban jelölendő biztosok is. Vélhetően sokkal tarkabb, pár pártvilágból jönnek majd, mint, az, mint a mostani bizottságtagjai. Ki fog -e fejteni politikai ellenállást, elmegy a -e az oroszországi labdarúgó világbajnokságra? <hállítás> nem politikai ellenállásként, de nem, megy, nem tudok elmenni, néztem már a naptárat, kaptam meghívót természetesen. Uh, és nem is az oroszoktól kaptam neki volt, ez ebben a szempontból azt is mondta, hogy a politikára tésőség korátlan egy fánciantól kaptam volt a fifa elettől. De éppen azt van a napáramban, hogy nem, nem nagyon fér bele, úgyhogy nem, nem tudok elmenni. Ide nem politikai Ha jelenlás. valaki a Fideszből uh, elkérni, hogy tibor hallottam a fialánál, hogy van ilyen izért nem adná, de nekem oda, ez személyre szóló vagy átadható? Nem, személyre szóló abszolút. Nem tudom vagyok, én a bizottság legírigelt tagja biztos kollégáim által, mert uh, mindig azt szokták nekem szemrehányásként mondani, hogy én a munkaként közelhetem el, a lévő náluk szórakozás vagy kulturális eseményeken vagyok, vagy sporteseményeken, amit ők csak szeretnének lenni. Azért azt szeretném rögzíteni, hogy amikor a saját szakterületéről olyan összefüggően tud beszélni, mint most, a hangja is megváltozik. <hály> Igen? Igen. Igen. <hály> Szeretem a szakterületem, mert ez egy szerencsés dolog. Igen. Tartsa meg ezt a jó szokását, akkor is majd, hogyha hazajön. Az ajánlaton pedig úgy szól, hogy szeptember 14-e szeréne és rokszán a napja. Rendben, állok rendelkezésre, és nagyon kellemes nyarat kívánok is. Ö ön önnek is, viselkedjen jól, vigyázzon Igyek Európáról. Igyekszem, igyekszem, igyekszem. Mi még Európa része vagyunk, ugye? Abszolút, akkor vigyázzon Magyarországra is. Ha gondjai de. vannak is, pedig a telefonszámot hívjon fel, szívesen fogok, segítek. Fogok fogok. Az is van egy ez minket, így van, ez így van, így van. A humpolát viszem majd a mellény zsebemben. Viszont, ja, viszont hallásom. Önök Navrasi Stibort hallottak. És tényleg más volt a hangja. A műsort az ugló önkormányzat támogatja! Közben egy restanciám jutott ez eszembe, és gyorsan megosztottam a hangemel. Kicsönk! Nem veszik föl. Jó reggelt lehet. El van adva a lecke, mert is Tiborral beszéltem, akivel hosszúabb ideig beszélgettem arról, ami az ő szakterülete, és olyan lelkesedéssel, és olyan hanggal beszélt, amivel egyébként már az egész beszélgetés ilyen volt nekem, reggel felállított valamivel kapcsolatban a lányom is kicsit átalakított az életemet. Előfelé volt 4 óra 8-kor, és aztán kicsit megváltoztatta, semmi extra nem történt, semmi rossz, csak betölt valami az életembe, amiről egyébként nem gondoltam. Tehát, még egy villám jöhetett volna be hasonló formában, és ettől teljesen átalakult a mai napom, úgyhogy most felvonodva a leckéneket, hogy te is olyan lelkesedél, tudsz ilyen lelkesedéssel beszélni egyébként. Az elmúlt időben hiányzott ez a hangodból, ennek mind a ketten tudjuk az okát, talán mások is sejtik, hogy vannak okai, miketten egy kicsit jobban, de most itt van a lehetőség, hogy megint el Egy később időpontban élnek <laughs> Figyelj, önmagában az a tény, hogy a humorod, meg van még azért ez egy nagyon fontos dolog. Hát nem próbálkozom még. Nem, hát e, e, mondjuk tudnék arról beszélni, hogy e, nem túl lelkesítő, de ha már valami pozitívat akarsz hallani, ha akkor nagyon régóta agyalnak azon a az úróhivatal jogás kollegája, hogy ugyan lehet a sörbicikliket e, egyébként. E, megalapozott módon kitiltani globál, ami annál is indokrazzámbál vált, hogy más kerületekben az én jogász kollégáim, akik hát rendkívül precízek és lelkifelhetesek, szerintük nem teljesen ö, megalapozott ö, jogi indokokkal már kitiltották, és beszorultak a zuglóba. És a egy ZRT nagyon ö, meg a Ligy köztársaság, meg más szállás, ami egyeztettünk, és nagyon ö, meg kellett találnunk a megoldást, és mégis megtaláltuk olyan szinten, hogy itt a, az én jogi a jogász kollégáimmal körbe udvarolták a különböző szereplők, hogy milyen nagyszerű módon találták ki ezt a. de végül is szó, se lehet más örbiciklizni, és én nem vagyok egy betiltós fajta, és de mindig eszembe itt van egy nagyon jó barátom, aki tényleg nagyon liberális, és ő mondta, hogy szerint az egész emberiségből egyetlen egy dolgot szabad betiltani, semmi más, az azt viszont a sörbicikli. Úgyhogy. Ezt végig is pontot tettünk ennek a végedés július 1-től e, zugló területén, ami hát ugye praktikusan a Városliget, már a Városliget sok szempontból ugye kiesett ami e, jogi, közigazgatási kontrollunk alól, de, de szabálysértés szempontjából nem. egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert ugye most a szabadságonra készülve megint iszonyatos rendrakásba kezdtem otthon, ugye ilyenek néha bekövetkeznek, ilyen volt anyám halála után, akkor, amikor a rádiós munkám átmenetleg megszűnt. És hát mindig ugye, ismered azt az érzést, hogy a kezedbe kell egy papír, és akkor most gondolkodsz rajta, hogy kidobjad vagy sem. Gondolom, ismered az érzést. És megvan, meg, meg, van, meg egy, egy műanyag fóliában benne van még a papság által jegyzett Városliget törvény. Szerintem az még a tervezet, de végül is túlélte. Túl abból adódóan, hogyha visszatérek, akkor mind vele, mind a város zrt értével folytatnám az együttműködést, és úgy tűnik, hogy ez így is lesz, de megúszta. És azért maga az a jogi lehetőség, amit így megteremtett az állam, Hát részint saját maga számára, mert ez jó, nem pontos fogalmazás, ezzel tulajdonképpen egy olyan eszközzel élt, amely az ő szempontjából jó, másokat meg egy képtelen helyzet elé állít, mert kopogtatnak egy ajtón, aminek körvonala van, de nem nyílik. Hát én bizonyosan van a Városliget, amely de, de nem értünk el hozzá egy külön jogszabály, nem volt az első ö, dominó bizonyos szempontból, mert ö, ma gyakorlatilag a, úgy tűnik, hogy a, azok a fejlesztések, amik ö, Budapesten történni fognak, az a politikai realitás, hogy ezeket mind az állam fogja csinálni már. Ö, és ö, hogyha valaki ránéz az mondjuk az elmúlt négy évre, tehát a második ciklusra, akkor azt fogja látni, hogy, hogy egyszerűen van egy elképesztő forrásbőség, Budapesten, mindenben, ami az államnak fontos. Ezek, ezek, ezek olyan beruházások, amelyek nagyon nagy politikai hátországot kapnak, nagyon sok pénzt kapnak, és nagyon kevés támogatják őket a budapestiek, és akkor van egy elképesztő kivéreztetés azoknál a fejlesztéseknél, ami meg... Aval kormányzatér... hát, nézzünk szembe, és ezt te pontosan látod, legfeljebb ezeket a módszereket nem alkalmazod, vagy ha módodban áll, akkor nem alkalmaznád. Ez itt a talánok kategóriája, amiben ugye azt élte meg, az a generáció, akik most hatalma vannak, hogy mennyi minden tökörődés volt korábban, mi mindent lehetett demokratikus, vagy administratív eszközökkel el lehetett lenni. Tenni, van olyan jogi lehetőség, ami ezt megszünteti, akkor éljünk vele, és akkor ezzel egyszerre nagyon hasznos dolgot is csinálnak, meg hát egy csomó dolgot kidobnak az ablakon, amivel kapcsolatban azt mondják, hogyha mi is ezt csinálnánk, soha nem jutatnánk el a bére. Hát ember, ember neked olyan szempontból van igazából hát hogy ez a logika. van egy ilyen típusú logika, csak ugye valójában az, az, az történik, hogy a Városliget projekt, ehhez nem lehetünk kellett egy speciális jogszabályt alkotni, mert egyszerűen azzal a fajta alapelvel, a, ami a város a a városligetnek a szellemisége, azzal ellentétes. És most tulajdonképpen az fog történni, hogy Budapesten minden fejlesztés valószínűleg az állam fog csinálni. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy meg fog-e változni az önkormányzati választási rendszer, tehát a közjogi szerkezet megváltozik-e, a, a tényleges működés mondja a városnak, ahhoz, hogy nagyon erősen meg fog változni, és valószínűleg a Függetés-Balás irányát nem csak a stadion építésekkel a várban épített Lovardával, és a városligettel fog foglalkozni, mint a városligettel egyébként eddig se foglalkozott. Tehát ugye a városligetnek egy komoly, egy külön projektmenedzsmentje van, e, hanem, hanem valószínűleg a metro felülvizsgálat. Igen, is ugye, annyiban annyi, annyi van igazad, hogy azért arra viszemlékszem, hogy tanú István számára nem volt könnyű gombóz lenyelni például a városliget, aztán lenyelte. Tehát hát én egy fogom jó, pontilán, sose fogom elfelejteni, hogy Navrasis Tibor, aki ugye téged időben mindig megerizít a beszélgetésekben, ugye a legrégebbi beszélgetőpartnerem, fix beszélgetőpartnerem, és visszaemlékszem arra, hogy amikor a médiatörvény készült, ott volt egy olyan Szalai Anna Máriának kedvező Rogán Antal által, Talárogánon találta a beterjesztett tervezet, amely szembe ment azzal az elképzeléssel, amit ő gondolt. Frakcióban is emlékezetem szerint megszavazták, majd kormányülésen az ellenkezőjeképpen döntöttek, és ő olyan nagyon sokszor nem gondolkodott azon, hogy lemondjon, de ott rezgette a léc, aztán valami meggyőzte az ellenkezőjéről. De, de talos István szintén azok közé tartozhatott, aki valamilyen módon meggyőzte magát arról, hogy ennek dacára hogyan marad ő a főváros első embere, miközben hát hogyan, egy olyan igét kéne mondani, ami, ami mindenkinek tetszik, de most azt mondom, hogy izé, nem tudok ilyen igét mondani. Valójában öm, tehát egy olyan dolog történt, amit hogyha az ember elvikérdésként kezel, akkor azon nehezen tudja túlteni magát, pontosabban mondva sehogy. Hát igen, de azért a magyar politikában a, az elmúlt nyolc éven hatalman maradni, úgyhogy az embernek vannak komoly elmi eh, fenntartás, és szerintem nem lehetett, és én most nem akarok kezdve senkit minősíteni, csak szerintem ez nagyjából így történt. Nyilván a a főváros nagyon nem szereti ezt a helyzetet, és ugye egy pont van, ahol a főváros képben van, ez a bizonyos városligeti építési szabályzat, amit a törvény gyakorlatilag a törvény által meghatározott kereteken belül, de hát ugye az építési szabályzatot a fővárosi közgyűlés alkotja, és ugye tegnap is volt ezen egy majolás, pontosabban tegnap előtt volt, ugye a fővárosi közgyűlésben ez a bizonyos, hát normálisztóban vész no rövidítés építési szabályzat, ugye módosult, ennyi lehet a helyi érdekében. Nem gondolom azt, hogy ez egy ö, szerencsés dolog, mert azért azért nagyon nyilván kell vendéglátás ezt nem erről van szó. De hát azért ott, ö, ott a teraszokkal együtt azért ez nagyon sok száz vagy talán ezen nézetméter, ami, amit ilyen szélre engedélyeztek. Sokkal um, kevesebbet mondottál 400-at mondott. Négy 400 nézetméter épületet engedélyeznek, de a teraszokkal együtt ez, ez ennél sokkal több. Okay. Um, de egyébként meg, meg az alaphelyzetre visszatérve, a szóval Budapestet szerintem nagyon méltatlanul kezelte a Fidesz, és most nem a Budapestről beszélek, hanem nem csak Budapestről, hanem a, a, a, a fővárosi önkormányzatról is, tehát ő, itt olyan... Hát, sokszor olyan helyzet volt, ahol én, én csodálom, hogy nem kapott a ajándékozást a főpolgármester és én, ezért nem tudom őt nem tisztelni. Tehát én nem azt látom benne, hogy ő bizonyos dolgokat benyelt, és, és nem átkielvi alapon, inkább azt látom, hogy, hogy, hogy, hogy van egy, ráadásul nem is a nyilvánosság előtt megbírható, és egy politikus számára ez mindig. Persze voltak apró jelzések, a lázárral a való meg mások, de tényleg amikor a Budapest fővárosnak iszlatosan szüksége lenne buszokra, és egyébként a nevelőközi piacon van egy nagyon jó ajánlat. Igaz, hogy nem magyar oligarchák által, hanem lengyel cégek által gyártott Volvo buszokra, és a fővárosnak ugyan pénze nincsen, de van EBRD hitelkerete, és meg akarja venni ezeket a buszokat, majd a kormánytól vonásra visszavonja abban garanciát, amivel ezt megtehetné. Azért hát, hogy mondjam. Egy nagyra becsülésem. Be hogy aztán létezés, az, a, az, az a praxis, ami kialakul, az nem minden vonatkozásban, sőt, talán egyáltalán nem igazolja vissza azt, amiért egyébként visszavonták azt a tolvonást, ami korábban megvolt. Semmilyen módon nem igazolja. Nyilván való, volt egy lobby, ami buszokat akart, magyar, magyar gyártású buszokat akart rá menni a fővárosra, ami, ami egyébként abban az értelemben nem baj, hogy érjén is világosan a magyar buszgyártást, csak hogyha Budapesten éppen az van hogy ne jár, le kell állítani és ember szállító metró hálózatot, akkor ott nem lehet ilyenekkel foglalkozni. Nem beszél arról, hogy ha ott jobb buszokat lehet venni, akkor sajnos a privát. Hát hogy a paradicsom tervesztésed is kell némi idő, a buszgyártáshoz is kellett volna némi idő, és okay. még Paradicson van addig ez a, ez a busz izé amit terveztek, ez azt hiszem, hogy nem, nem igazán hogy született. Ez, meg. ez nem, nem, nem. Úgyhogy um, igen sok. Ugye sok ember tudná azt megtenni, mint a Salamon Béla mondta, akiről szerintem ma már nagyon kevesen tudják, hogy kicsoda, de maga a mondás, hogy ha én egyszer el, kinyitom a számot, ha igen. én egyszer elkezdek beszélni, szóval. De ezzel együtt ezzel a lehetőséggel viszonylag kevesen élnek, és ugye a Salamon Béla féle történet is arról szól, hogy ha én egyszer kinyitom a számot, de nem nyitja ki, tehát ott van a ha, igen. és a ha onnan nem kerül el. Igen, igen. én engelem ez a fordulat ez úgy, úgy, úgy, úgy néz ki, éppen tegnap előtt egy újságíró valahogy egy műsor előtt hogy erre majd csak az emlékidataimban fog válaszolni. Hát van ilyen figyel. Hát én azért abban bízom, hogy talán nem, azért te még eléggé fiatal vagy, ahhoz is talán még lehet a konstelláció olyan, hogy az ember ne feltétlen egy memoárban örökítse ezt, meg Gyénémet Németh Erzsébet szokásos módon azért mondom, mert saját fülemmel is szoktam hallani, tehát most nem Tarlós István beszél itt minősítette a parkolást végül is az a parkolás amivel kapcsolatban ő kritikát mondott, de már önmagában az én szövegem is sok mindent elárul, mert miért közelítem meg Gyénémet Németh Erzsébet fel, törölve tehát az a döntés, ami született jó döntés, rossz döntés. hát nézd um parkolási rendszer egészével kapcsolatos általános kritikák ma sok igazság van, de hogyha Amiből én. emelj ki egyet? Hát, leginkább az lenne a legjobb, hogyha egy egységes fővárosi parkolási rendszer lenne, amit a fővárosi, tehát én, én személyes véleményemet mondom, Ugye. nem a kerületi polgármesterét, hanem a hanem a kerület, vagy a Budapestben elkötelezett eh, politikusét, hogy szerintem egy egységes parkolási rendszer kell, amit a budapesti főváros üzemeltet, és amelynek minden bevételét eh, követelési fejlesztésre fordítanak. De hogyha te ezt fel akarnád valósítani, akkor egy lófejjet találnál az ágyadban? De, ugye erre az a teljesen jogos válasz egyébként, amit ott Fideszes képviselők el is mondtak, és teljesen igazuk volt, hogy volt olyan időszak, amikor a főváros üzemeltette a parkolási rendszert, Arról volt híres, hogy veszteséges volt, de a vezetője az nem tudom -e, vagy nem tudom milyen autóval járt, ugye ezüst színűben. Tehát mi az a rendszer sem működött, de a mostani rendszer azért működik jól, mert a kezében van, hanem azért, mert, mert hol így működik, hol úgy, és így nagyobb a szórás a minőségét illetően. Ö, viszont... Uh, az egységes parkolási rendszernek uh, végül most is megvannak a jogszabályi feltételek olyan szempontból, hogy, uh, hogy a főváros alkotja a jogszabályokat, tehát uh, és azért az nem úgy van, hogy én a ütök, és akkor azt mondom, hogy itt parkolálővezetet szeretnék ezzel a díjjal, hanem, hanem folgalomszámítás adatokkal nekem igazolnom kell, tehát uh, összességében azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy itt van egy alap uh, probléma, és ez, eh, ez egy kicsit fontosabb, mint az, hogy külőzőemeteti a parkolás, pedig az, hogy a Budapest és az agglomerációnak az és az elmúlt időszakban egy élhetetlen helyzetet alakított ki, míg pedig olyan szempontból, hogy az agglomeráció és a főváros közlekedés szervezése az nem egy kézben van, és ezért nincs igazából megoldva az a probléma, hogy Budapestnek az egyik fele az nem Budapesten van, hanem Budapest mellett. És olyan elképesztő autóforgalom jön be a városba, ami a XXI. században, amikor az embereknek azért van lehetőségük arra, ebben az ország részben, hogy autót másodoljonak, ez, ez így kezelhetetlen és élhetetlen. Ha nem tudunk, például azon a helyzetem változtatni, hogy az összes nagy, eh, eh, nagy forgalmú, tömegközlekedési eszközünknek a végállomása, az nem a külvárosban van, hanem az már a belvárosnak számít, mert az ős ér a mexikói út, hogy csak az példákat mondjam. de mondhatnám új testet is, amelyet a kék-metróval vagy körülbelül, hát ez ma már nem elég. Tehát két dolgot kéne csinálni, ezeket a végpontokat kiebbinni legalább 5-10 kilométerrel, és ott lépuszer pallapokat kihelyedni. E, ugye Valászor, nem lenne... sok, sok mindent mesélnek, igazából -e, sem, nem lehet tudni, majd kiderül, de szerinted az, amiről te beszélsz, arról egyébként emberek gondolkodnak, független attól, hogy megvalósul-e, vagy sem? Én azt tudom neked mondani, hogy van olyan ember, aki erről gondolkodik, úgy hívják, hogy David. Lehet, hogy más is gondolkodik, de Dávid nagyon régóta azt mondja, és most megint egy politikailag ingományos talajra érkezem, hogy egy akkora léptékű országban, mint Magyarország, vagy lépték kéne hozni egy regionális közigazgatási egységet Közép-Magyarországra, és annak kéne üzemeltetni a tömegközlekedést, vagy pedig egyébként ez egy állam kell, hogy legyen, és ebből az irányból indultunk, hiszen a híreket a kormány vagy az állam már átvette, mint az agglomációs közlekedésnek, egy egyébként nagyon nagy költségigényű, de egyébként fontos és fejlesztendő részét. Tehát én abszolút nem vagyok annak a híve, hogy mindjárt államosítsunk, de egyébként, amit Ritiz Dávid mond, abban nagyon sok igazság van. Az a különbség, ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezt ő ezdig is mondta, de eddig nem hívták be a is sajtóba, amikor ezt mondja, hanem eddig valahogy nem volt ez olyan érdekes. Tehát itt, és itt nem csak fejlesztésekről van szó, hanem a közlekedés szervezésről és a BKK létrehozása 2010-ben szerintem a legprogresszív lépése volt a fővárosi figyelszes vezetésnek. A talvos főfoglalmester nem szívügye a BKK, azért ez kiderült, mert hát egy vízfejnek gondolja, ebben sajnos az ellenzék neki kontrált, Szerintem ez egy, én ebben élesen már gondolok, szerintem egy erős jogosítványokkal rendelkező közlekedés szervező tudná megoldani azt, hogy például a MÁV, a volán és a, és a városon belüli közlekedés az, az össze legyen hangolva, legyen egységes tarifarendszer, hogy az egységes budapesti bérlet már egy lépésebben az irányba, meg az, hogy a vonatok közlekedésben ugye fel lehet szállni tehát hogy lehet úgy használni a vonatokat, meg hiszen a városban kell lehet közlekedni, mint az elves részeiben vennének a budapesti tömek de sajnos nem azok. Csak a parkolás az csak a jéghegy csúcsa, ha valahol megpróbáljuk az embereknek elvenni a kedvét, hogy az autóiba üljenek, ez egy fontos eszköz, kell a kormány is ebben az értelemben sajnos, ez a nemzetközi tapasztalat, de kell a méz is, hogy egyszerűen van alternatíva. És ma az agglomerációból beközlekedők számára tényleg nincsen alternatíva. Ami zuglót illeti, ott egyébként tereprendezésre is kerül sor? Hiszen ott van a kertvárosban nem egy olyan útszakasz, ahol egyébként a szó hagyományos értelmében való parkolást, ahogy most megvan, azt úgy, hát eléggé izé lenne fenntartani. Hát nézd, um, ugye gondolok a faros, ugye a... arra, hogy abban a kertvárosi részben nem egy helyen, az autók ugye, ugye megvan osztva a járda egy része, betorozott egy része, termőföld, rendes magyar szokás szerint ugye vannak házak, ahol úriási sziklákat raknak ki abból adódóan, hogy abban reménykednek, hogy annak nem mennek neki, nem hordják el, és akkor nem áll senki se a házuk elé, de ezek a sziklák elvihetők, de például ezek a földterületek, ezek, ezeket lebetorozzák majd, hogyan lesznek az órák elhelyezve, tehát milyen tereprendezésre kerül sor, vagy minden úgy marad, ahogy most van, tehát meg kevéssé tűnik valószínűsíthetőnek. Igen, ugye most a fővárosi döntés, ami született, az amit több szempontból érinti zuglót. Az egyik az, hogy van egy nagyon jelentős díjcsökkentés a városi környékén, ahol a legmagasabb díjkategóriával az 500 nem tudom mennyiről, a, a harmadik kategóriába, Tehát két kategóriával lejjebb kerülünk, tehát egy összhangba kerül a hatodik-hetedik kerületi Igen. díjazása. Ezt mondom egyiket azért jó, mert ez a magasabb díjszabás, ugye ezt még 2016 aztán három fogadta fogadt el a fővárosi rendelet az akkori zumévezetés kérésére, és egyszerűen nem fizetik ki ezt nem vélek, ezt a díjat, tehát nekünk valószínűleg bevétel szempontjából sem jó ez a nagyon magas díszabás. Szerintem így az átkép az úton sokkal többen fogna parkolni, valószínűleg be is fog tenni a parkolás az a terület már, nekünk bevétel szempontjából, és forgalom szabályozás szempontjából is jobb ez a helyzet. Viszont nőni fog egy tételef az örös vezétéri övezet, ahol, ahol, ahol nagyon nagy atterítettség, és ott a legolcsóbb kategóriából azonban nem voltam a pontos számokat, egy kicsit növekedni fog. De a legfontosabb döntés az, hogy gyakorlatilag a Nagy Lajos király útjával első utcáig, e, ugye a Lőcsei utca vonaláig e, fog kialakulni a legkisebb D-zónával, és ennek a bevezetése e, most van engedélyünk, hogy az rendelet össze teszi de hogy azért ezt a három-négy lépésben, mert az évek alatt fog szerintem ez a rendszer fölépülni, és ennek kapcsán van egy olyan, és itt azért ez alapvetően nem kell városi rész, tehát azért azt szeretném mondani, hogy itt ugye a Herminamező kerül bele, a, a lakótelep lakótelepi, Imlangópark, tehát azért az inkább, inkább lakótelep illetve kritikus városi rész, ahol ugye nagyon kevés, tehát ahol kevesebb parkolóhely van, mint a zuglói autó, tehát hogy itt e, tényleg fizikailag értelenség e, annyi parkolhelyt létrehozni, amennyire e, igény lenne, mert egyszerűen a 70-es években épült lakótelepek nem így működnek. De a válasz, kérdéshezre válaszolva, ahogy az elsőkörös par, e, parkolási rendszer kialakításánál is építettünk új parkolókat, e, mivel a rendszer elindult ezért egyenlőre idénes felépítményekkel, tehát ilyen, ilyen nem a végleges kialakítással sok helyen, de hát mi évi 500 millió forintot költünk ilyen típusú járdaút és, és parkolai kialakításra, illetve ezzel párhuzamosan zajlik a, a, a kerületépítési szabályzatnak a megalkotása, ami a jövő évtől határozza meg a szabályokat, és nagyon sok helyen át kell gondolnunk az, miközben védjük az zöld valójában az az ilyen helyzetre állunk szemben, hogy már senki nem tudja, hogy az zöld ahol egyébként parkolnak nagyon sokan, és ezáltal megvédhetetlen a valódi még a meg a parkoló parkoló helyeknek a határvonala, mert hogy senki nem tudja, hogy hol van. És ebben szerintem még annak árán is, hogy az a zöldszerület, érdemes lenne változtatni, és parkolhelyeket kijelölni, hogy így meg tudjuk védeni azokat a helyeket, amiket hosszú támodik zöldszerületként akarunk. Ugráljunk el. egy kicsit. Azt kérdezem tőled, mennyire volt nehéz átadni a mandátumodat? Mm, egy picit nehezebb volt, mint gondoltam, de nem volt nehéz. Tehát azért egy kicsit ellamentáltam rajta. Azért sajnáltam volna, hogy ez nem következett volna be. Mennyire tükrözte vissza a tegnapi közgyűlés azt a hangulatot, amiről előtte lehetett hallani? Zoglóban? Uh -huh. Hát nem volt jó a hangulat, hogy <gül> nem tudom, mit lehetett hallani, de elég feszült volt a viszony, és sokféle relációban. Tehát Fidesz kontra többiek, volt néhány szóváltás az enged támogató pártok, képviselői között is várnai képviselő is eh, hogy mondjam, hozta a szokásos tehát nem, te egy könnyű ülés eh, 10-től este 6-ig tartott ami, ami viszonylag hosszú ez volt az hát, oka ilyen... annak, hogy egyébként nem került fel ahol lapra, aznap már semmilyen összefoglaló igen, igen igen. Ugye 49 pont volt ez hát legalábbis a, a meghívóban annyi szerepelt igen, azon számít egyikem nagyon soknak ugye két, két dolgom volt ö, ö, viszonylag hosszú vita az egyik az, hogy volt egy e, e, köztérőten való életvitelszerű tartózkodással kapcsolatos vita, ahol sikerült egy olyan határozatot hozni, ami, mint kiderült a vitában a vitában résztvevő felek egyikének, másikának, nekem már hamarabb, hogy semmit nem változtat a, a jelenlegi, jelenlegi jogi szabályozáson, de hát azért volt róla egy órás vita. És hát előjött a Pillangó Park, amiről szeretnék én mindenképpen beszélni, mert ott mi egy nagyon átgondolt Igen. És, és, és tényleg részvételi alapú tervezési folyamatot indítottuk kell két éve, tehát ugye nem tudott erről mindenki, és nagyon sok lakó érthetetlen áll, amellett, volt egy ilyen nyolc alkalomból álló tervezési folyamat is, hogy ők ezekről tudtak. Én is ennek kifejezetten használt ugye az a fórum, amit Várnák képviselő úr tartott. Hát arra használt, hogy kibukott ez a probléma, viszont... És most hol tart az ügy? Most ott tart az ügy, hogy a, a testet hozott egy olyan döntést, hogy, a, hogy azt a helyzetet, hogy nekünk már van egy alájött vállalkozási szerződésünk. De egyébként vannak olyan lakossági igények, amelyek valószínűleg nem teljesen partikulárisak, és, és nem, nem arról van szó, hogy néhány ember nekem tetszik az, ami a többségnek tetszik, hanem ott jogos szempontból fölmerülnek, olyan döntés hoztunk, hogy lekerülnünk a, a, a vállalkozóval, a tervezőkkel, és ezeket az igényeket. Lehetőleg a, a, a vállalkozási szerzés módosítása nélkül be kell illeszteni a koncepció. Mondok no, egy, egy példát, példát. Egy példát mondok, ami nagyon fontos példa és tudom, hogy megcsinálható, hogy úgy húzzuk el az ösvényeket, hogy emiatt egyetlen egy fát se kelljen kivágyni. Ugye ez egy szimbolikus kérdésé vált. Grillező? Az... Mert volt, aki írt nekem, hogy ő igen, nem kér grillezőt. Nem lesz, nem lesz grillező. Egyébként ezeket nem mi tanáltuk ki, és egy 21. századi kertben szerintem ne lehetne egy grillező, vagy egy napány. Az emberek természetesen attól félnek, hogy nagyon sok hajléltanom van az újra közterületeken is, mint olyan máshol is, tehát ez nem egy zuglő probléma. És mivel a partnak a mostani állapotából indul ki, attól félnek, hogy ez nem... Nem, valójában nem az ott fogják ezeket használni. Szerintem ez azért nem így lesz, mert hogyha ez a park megmúszulció megtörténik, és lesz közvilágítás, és, és sokkal átláthatóbb lesz a park, és sokkal több ember fogja éppen ezért használni, Más sötétedés után is, mert gyakorlatilag senki nem mer bevenni a parkba, mert hogy tök sötét van. Ezért szerintem ez teljesen meg fog változni funkciójában ez a park, és akkor majd a napályokat lehet hogy ki lehet tenni. Most nem tesszük ki, mert sokan ezektől félnek, én ezt megértem. És amit biztosan tudunk csinálni, hogy egy kicsit gírbe-gurbábbak lesznek ugyan az ösvények, és mondjuk a tájépítész kollégák, akik egyébként, hogy mondjam, nem, nem a fanyűvő fa, fa típusú tájépítészekkel dolgozunk természetesen, ők azt mondják, hogy a folgármester marra hülyen fog kinézni, de hát meg lehet oldani, hogy ne vágjuk ki, akkor nem vágjuk ki, ezek nem különösebben értékes fák, de hát minden fa értékes egy olyan, politikai helyzetben, ahol, ahol kicsit hisztorizált közveremény van, minden kicsit. így ment, például a fakivágásügyben. Hát nem kicsit más. Ugye én most eltűnök, de a rádió visszahívott arra az időre, amikor vagyok, úgyhogy én, ha valhozzá kedved, akkor írd be a naptáradba, ha valhozzá kedved, mindenféle pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül pénteken, tehát én a 18-ai héten vagyok, bármelyik nap jót, de ha megtartjuk a sokos sok, sorrendet, de még egyszer mondom, rajtad múlik, akkor én 22-én szívesen állok a rendelkezésedre 8 óra után. Jó. Teljesen kötetlenül. Beírod? Beírom. De mikor Köszönöm. mi a szabadságra? Uh, júliusban. Uh, én egyébként tervezek egy, egy Budapest rádiót, ami... Hát tehát arra gondolok, hogy nem politikai, hanem, hanem, hanem Budapest életével kapcsolatban, nem egy kulturális rádi. Mondok egy konkrét példát, amikor volt a Ferihegyi úton, vagy az a, nem tudom, lehet, nem Ferihegyi útnak nevezik, hanem másnak, Cső, nem tudom, nem akar hülyeség, mindegy. Az az ukrán busz beleakadt meglehetősen szerencsétlen módon. A polgármesterekkel példátlan módon összefogva csak nálam nyilatkozott a vonatkozó cég vezérigazgatója, mert egyébként mindenhol a kommunikációs ember uh -huh. beszélt. Lehetett kérdezni, készséges volt és ilyen tört. Tegnap a Persányival beszéltem mert valaki a Szentedrei úton talált kacsákat. Tehát én azt tapasztalom, hogy ez a főváros felhord nap, mint nap annyi t Eltart, és ez a Budapest rádió egyébként ezt a tevékenységet abba is hagyná valamikor 2019 nyarán, mert ezekkel az együttműködésekkel int teljesen alkalmatlan vagyok arra egy pártatlannak bizonyuljak akkor, amikor majd elindul a kampány. De az, hogy neki készülje és bemutassam Budapestet ezen a módon nagy erőkkel küzdök annak érdekében, hogy megvalósítható legyen. Akkor 8 óra, óra 8 óra néve június 22 e péntek Paulinna napjára beírlak. Jó, köszönöm. Én is köszönöm, szia. Megvan már az utódom. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Laci stimmelnek a dolgok, ha Jó, köszönöm, és akkor megvan az e-mail cím is. Igen. Köszönöm. A mai talán nem álmokfutás utolsó fejezete következik. Beszélgetés Bácskai János polgármesterrel. egészen furcsa étel befelé. Nem tudnám még megmondani, hogy micsoda, de talán majd mire befejeződik a beszélgetés. Addigra megfogom. A műsort a Ferencváros Öntörmányzat támogatja. Egészen hihetetlen jól viselkedett. Mondjuk ez az ön esetében annyira nem meglepő, Um, ugye amit a Ferihegyi úton történt uh, és azzal kapcsolatban az ember próbált, tehát egyáltalán ugye az hogy a tömegtáj, és akkor én utólag is ugye önkritikát gyakorolok lehet, hogy én is mondtam olyan mondatot, amit nem kellett volna, de aztán a beszélgetés egyáltalán nem ezt a hangulatot tükrözte. tehát az, hogy érdemben, mindenféle politikai vetülettől függetlenül de mindenféle, tehát a tízes skálán talán kettese volt Tudjanak emberek úgy beszélgetni, belejétve a betelefonálókat, beleértve a szakembereket, hogy van valami, ami gondot okoz, nincs jól, így nincs jól, úgy nincs jól, megörököltük, nem beszélünk arról, hogy ez most szocializmus volt-e, vagy szocialisták, és ezt hogyan lehet megoldani. Én tényleg kurvára utálom az apropót. Tehát az a rengeteg ember, aki megsérült, bár ne kellett volna, hogy megsérüljenek, de az a mód, eh, ahogy ezt a műsor kezelni tudta, nem kismértékben az önsegítsége, jó voltából, eh, Almási kornélnak, a becsületessége, hogy ugye nem volt hozzá sok kedve, de ígéretet tett rá, akkor oké. Okay. Én ezt a beleállni szót, ezt ki nem állhatom, mert szerintem az hármasugrásnál vagy az ugrásnál állnak bele, ez, ez ebből a szempontból nem itt kezdődik. E, és csak reménykedni tudok, hogy aztán a hivatalok nem teszik tönkre azt, amit Almási Kornél szeretne lehetővéteni, mondván ugye, hogy ez mennyi adminisztrációs eljárással jár együtt. Ha egy ilyen jellegű rádioműsort, vagy adott esetben más műsorok is felzárkoznának, ehhez készítenének, lehet, hogy ástruktúrálódna a kejfejácsi hallgatósága, meg vannak egyesek, akik ragaszkodnak, hogy a Fidesz kontra MSP jobbik, és ha nem tudom, miről legyen szó, de talán az élhetőbb rész, és akkor nem sértenné meg nagyobb mértékben az első felét, velem tartana, mert egy olyan jellegű párbeszédbe kerülnének, ami Magyarországon egyébként nem létezik. Tehát ott a, ott a magassági kapu, az a Fidesz, aki neki megy, az az MSZP, tehát vagy fordítva, és képtelennél képtelenebb szövegek hangzanak el, miközben a helyzet ennél egyszerre egyszerűbb, másfél évben bonyolultabb. Szörnyű hát, történet, nem hát, szerettem a... volna ott az emeleten ülni. Azt mondta az ukrán sofőr, akit most kiengedtek az előzetesből, pedig előtte még a letartóztatásai is szóba került, hogy azt nem vette észre, semmit sem vett észre. Hát igen, valahány kilométer, valahány óra után hajnalban, illetve este fél tizen... A fél voltam, felé Bármi elképzelhető, meg kell tenni mindenkinek, amit megtehet. Tehát a legtöbb figyelmeztetés, a legenyhébb keretet oda felrakni, hogy ne egy meg ne egy legyen, és a többi, és a többi. Tehát sok embernek megáll ebben a felelőssége ilyen kis, úgyhogy ez nem érdem. Pont azon témet, gondolkodtam, hogy tegnap mentem meglátogatni Ugi Attilát, és ott például van egy vasúti híd hogy azon gondolkodtam, hogy ezek a hidak, vagy az aluljárók, ezek mind magasabbak. Tehát az, hogy ilyen szerkezet, van-e még egy Budapesten, illetve hogyha van, akkor azok nem okoznak balesetet, hogy ez valahogy minek az oka, de szerintem, de nem szeretnék szerintem foglalkozni, mert nem szerintemnek a kérdése, hogy létezhet-e, hogy ilyen objektum egyetlen egy létezik, és az is azon az úton van? Ezt örököltjük meg valahonnan. Nem csak az mondom, hogy létezik, hogy nincs több ilyen izé? kicsi valószínűséged, de legyen ott például Van egy, van egy felüljárót meg nem mondom, az nem az Eccseri út, Halvány, Lilakőző nincs, ott van egy templom, meg van egy McDonald's, azt szerintem az nem tudom, hogy kellett még, de még jóval az Európark előtt, Uh, ott van egy vasúti híd, annak a magasságát csak néztem, sehol nem jelzik, nem csak, hogy nem jelzik, de nincs is ilyen híd sem, hogy az annyival magasabban van, de nem tudom bennem, ott volt a kisördök, hogy megálljak és lemérjem, de nem volt nálam córsta. Hország a szabványok azért nem változnak olyan sűrűn, de az már minden, minden szabványok feletti magasságúnak bizonyul, és nem kell vele foglalkozni, így a buszok magasságát is nyilván maximalizálják, ennek a két adatnak kell lehetőleg messzebb lenni egymástól. Minden nap, amikor onnan jövök visszafelé, megcsodálom azt az izét, amit ott sikerült létrehozni a, a Telekom székházzal, meg a grupa arénával, szóval abban azért benne van valamelyes az egész budapesti létezés. Nem mondjuk nagyon szép, tehát két szép, nem szép, mondjuk szerintem az Arina a szép, ez a székház ez kevésbé szép, de ezeknek az egymás mellettisége, ami szintén az embernek a szépét, hogy vesz egy és leméri a kettő közötti távolságot, abban szintén bom valami, valami nagyon izé. Mindig megcsodálom, a hányszor arra járok fejlődik a város, mint a gyermek, aztán néha a nőnek rajta olyanok, ami nem biztos, hogy gyermek. Jó, majd egyszer, hogyha lesz hozzá időnk, akkor túljuk rév. Jó, tehát valamelyiket túljuk arrébb egy kicsit, pár méterrel. Jó. Nagyon, nagyon megfogott engem a wintermont mert ugye én még a FRADI kapcsán ott, a, a, amikor a szurkolókkal kiegyeztek, eléggé jelentősen összerukta a Porta Kubatóval, és azután nem beszéltem bele, és tegnap csak eszembe jutott a Wintermont-el való beszélgetésben, amiben ugye az Újpest üntet, büntetése volt benne, és egybevetve a FRADI büntetésével, akkor is küldtem neki egy SMS-t, hogy mi a helyzet, egyáltalán nem válaszolt rá, jelentőségét én nem értékelném. Tud, de kétszer is kérdezte a Zsolt, hogy egyébként visszahívott-e. A Kubatom is és szerintem sokkal inkább az újpárs a kapcsolatos reflexiókat, is semmit, hogy az én személyi kapcsolatai milyen állapotban vannak, nem hívat vissza, és abból meg az jutott az eszembe, hogy... Ugye az a műsor, amit én tervezek készíteni, annak részint ugye kedvez az, hogy ez egy eldugott rádió, és senki se hallgatja. néhány polgármester, de mások nem. Más pedig evel együtt megvan ugye az a veszélye, hogy ilyen ügyeket ezen a módon tárgyalva, pillanatok alatt ugye az mindenki azt látja át, hogy ez tök jó hogy a fialával az ember így beszél, de azt majd átveszi a, ennél nagyobb sajtó, és az milyen konfliktusokat fog generálni, mert az neki egyébként már nem áll érdekében. Tehát az, hogy az ember meg legyen ver... Be azzal, hogy őszinte és vállalja az azzal való konfliktust, az ma Magyarországon még viszonylag PINF is, nem is, hogyha ezt a felújáró történetet PINF kezelném, nem igazán van divatban. Hát ezt talán az étlaphoz a leghasonló, pontosabban a balkonyához Mondhatom a Nagy Levin termet, ami, amikor beköltözött Csepelen a legtávolabb és a lakótelep közepére is Elmentek a vendégek, és megmaradt a vendégkör, mert a konyha és a szakács maradt el. Jó, köszönöm Állítom, szépen, de e ezz ezz ezzel együtt, tehát, hogy beleértve, hogy beleért, ez nagyon példással megbeszéltük, uh, bár az MLS-nél lehetne kiállítani például büntetések kapcsán valakit, mert ugye ez nem a Kubatov kell, csak a Kubatov jutott a személy, és nem a Wintermantel kell, mert a másik oldalon pedig nem a Wintermantel az érintett, de az, hogy az MLS-fegyelmi bizottsága az nem beszél, hogy a Delfolyi Jósdából se jött ki soha sem a Jós, hanem ott belül mondott különböző kétértelmű mondatokat, amelyeket aztán az emberek mindenféleképpen magyaráztak, abban van valami képtelenség. Hát magyar bíróságok. Történetével akit foglalkozik, biztos tud mondani. Két egyformú egy persze nincs, de nagyon hasonló ügyekben mennyire különböző hát díntétek dézelbe üntetés, vagy nem tudom mi születik. Hát, ebből a szempontból az MLSZ, mint még megtámadhatatlan lenne, mint a bíróságok. Legyen így, de én nem látom értelmét. Biztos az MLSZ is meg lehet szellebezni, valahol meg nem mondanám. Van a ilyen sportdöntő bíróság, vagy nem tudom hát, micsoda. Meg kell próbálni, végig uh... kell menni. Belejt, hogy az az ember, most igyekszem megint olyan mondatot mondani, hogy nekem visszakoznom, aki ugye a gyerek kezébe berakta azt az eszközt, amit a kisfiú vagy kislány nem biztos, hogy pontosan úgy fog tudni vele dolgozni az évek során, mint hogy egyébként korábban létezett, hát az annak a felelősségét úgy át gondolnám, tehát hogy az egy igazán jó apa ő biztos jópofának találta, és lehetséges, hogy ezerszer előfordult, és nem történt semmi, de ettől meg ugye előjött a hallgatóimból az a kérdés teljes joggal, hogy akkor most hogyan van a pirotechnikai eszközök használata a stadionban. Ezek kifognak, de együtt nem kerülnek nyilvánosságra, tehát nem derült ki mindenki számára, de az érintetteknek örök is Én ezt értem, korábban ugye a grupamában nem lehetett bemenni, éppen abból a szigorú rendszerből adódóan, ami volt, hogy most mennyiben változott, nem tudom, de az elmúlt időben azért ott eléggé jelentős pilottechnikai tevékenység folyt. Hát igen, csak grupama, fradi meccs, válogatott meccs, kupa meccs, melyik meccsen ki a főfelelős, ki miért felelős, amúgy egyébként a stadionnak a saját szabályzata az minden meccsre ugyanolyan erről van szó pont, jó beszél hát erről van szó szerintem a lecsós virslét főznek itt valak közelben szereti a lecsós vírslét? szerintem az nem rossz széttel a lecsós már eleve jó igen Vészi, úgyhogy, és ha húsból van, akkor az is jó. Úgyhogy ez, ez szintén még arra várat, hogy az, hogy rendezzék. A, a, a, a fizetős parkolós rendszernek a változtatása az önkérésére Ferencvárosban is változik. Mi és hogyan? Két helyen kértünk változtatást. Az egyik a József Attil lakótelepen némi nemű bővítés, tehát ugye a határfelületek mindig érzékenyek, mert ahonnan megkezdődik a nem fizetős parkolásot, fölgyűlnek Igen. az autók. Ugye ez az a akkor ezt próbáltuk most már valahogy rendezni, hogy olyan helyre essen a határ, ahol a legkisebb konfliktust okozza. Másik pedig a középső Ferencvárosnak a nagyon intenzíven fejlődő része, úgyis mint a, a, ahol a, a Tudományos Akadémiának a háza, Soroksári úton, illetve a Skanskának a székháza és a, többi, és a többi, annyi az építkezés, nem marad parkolóhely a ott élőknek. Azzal próbálkoztunk, hogy fölemeltük a parkolási díjat, hát ha így tudjuk riasztani az ideérkezőket. Mennyire látszik mennyire mennyire egyébként de. az mondjuk egy viszonylag jelentősebb emelésnél, hogy az kihat egyébként arra, hogy hányan veszik igénybe. Tehát van ennek nem vissza hatása, mert ez nem egy jó szó, de az, ami, amilyen reményt fűznek hozzá, azt egyébként beváltja? Két számot kell majd összehasonlítani, hogy eddig mennyi volt ott a bevétel, ezután mennyi lesz, és a a Jól beszél, mert akkor viszont azt kéne kérdeznem, hogy mennyire a, me, me, arra van-e mérés valószínűleg, van, hogy ez egy parkolóhelynek a kihasználtsága arról van-e van. és az van. mekkora? Ja, hát. Mert ezen a területen az ember azt feltételezné, hogy el, ezt meg. Ne, most erről a területről beszélek. Tehát én azt feltételezném, hogy eddig is 100% volt, és most is az lesz, oké, okay, nem volt 100%, 98% volt. Akkor erről a területre majd kérek az és játszhatunk a számokkal. Nem csak kíváncsi területet. vagyok, tehát hogy most valójában nem az történik-e, hogy Igen. a jobb ö, ö, anyagi helyzettel rendelkezők teszik le az autójukat, miközben maga a rendelkezés nem ezt szélozza. Még ez is történhet, de valószínűleg 17 másféle is, hogy most Igen. betelefonálnak, mindenkinek eszébe jutna. Hogy de majd azok fognak itt megjelenni sem, mint az ott élők. Mi is csak kísérletezünk ilyen értelme, jobbat nem tudott még ezt is senki mondani. De valójában ami ezt kiváltotta, az a százszázalékos os kihasználtság volt, amin szerettek volna valahogy változtatni? Hát a kihasználtság, illetve az építkezések által elfoglalás színiforgatás, tehát amikor a város ö, elkezd megérni megélni, úgyis mint építkezés, megújulás, rehabilitációk, megjelennek a cégek, akik tudnak kényelmesen hogy ha mondjuk a darút azért a, a felek mellé az út Mi, az kiengedélyezi? Mink. És az kötelező, már... mert ugye ebben kapcsolatban is nem, nem egyszer volt már polémia, hogy egyéb iránt külföldön és Magyarországon és hogy akkor arról volt szó, hogy külföldön állítólag, és azért mondom, hogy állítólag én sokat járok külföldön, de hozutnék, ha azt mondanám, hogy én pontosan ezt figyelem, hogy külföldön egyébként van olyan irányú kötelezettség, mely szerint az építési munkálatok olyan mértékben nem változtathatnak a közlekedési szabályokon, mint hogy Magyarországon ez történik, és egész utcákat zárnak le, amiatt, mert egyébként ott építkezés történik, például ami a Petőfi Sándor utca környékén van, ott sokszor megszólták a ház elejét. Hát lámnál lám Magyarországon a vállalkozáshoz való alapjog, ezek szerint erősebb vényesül, tehát uh, hagyják az Ki engedélyezi? Tehát, hogy hol Igen, legyen a darú? A, a kelleti önkormányzat engedélyezi. És tehát hogy én... A, a, én lehetne helikopterrel is hordani? Jól beszélt. Pont, pontosan pont, ezt kérdezem. Tehát, hogy egyéb iránt születhetne -e olyan döntés, hogy oldja meg ennél... És miért nem születik Bár olyan ilyen. megoldás? Ezt most nem a mondom, ráadásul ez nem 9. keleti sajátoság máshol is így van. Hát, Az önkormányzatoknak ez a látszat, vagy valódi engedékenység, ez miből fakad? Hát emlékezzünk a 7 mindenki minden mindenki sírdogált 2008 és 2015 között, hogy nem épül semmi, nem fejlődik a város, és a többi, és a többi. Most vegyük el a kedvüket a... Gondolja, hogy ezzel el lehetne venni? Nem tudom. Próbálok sem. úgy fogalmazni, hogy érthető legyen. Tehát ebben egyébként az itt élők mindig nagyon normálisan uh, állnak hozzá, és, és úgy állnak hozzá, hogy legyen lehetősége, bizonyos szabadsága a másiknak is. Tehát aki dolgozni, fejleszteni akar, mert az nem tart örökké, hanem csak fél, egy-másfél évig, és utána megint ilyen jó lesz és szép lesz. Tehát van némi türelem, ezért is uh, próbáljuk mi ezt moderálni, szabályozni. Nagyon sok ilyen hasonló ügy van, ami erre a kapta fára úszatóra, a, meglátogattam a rezidenciáját, önépen nem tartózkodott benne, és néztem, hogy majd a bakástéri napok azok hol lesznek most, hogy nem lesznek ott. Össze-vissza a környéken, négy, négy kisebb szintadon. Hány évig nem lesz bakástér abban a formában, ahogy korábban volt? Hát a külső felújítás miatt, templom külső felújítása miatt egy, aztán a bakástér a felújítása miatt várhatóan még egy legalább, de félek lehet, hogy három lesz belőle. Visszasem. Az nem kemés. Már három jár, Mármint három nyár. Hát, e és egy, egy... El a templom És tehát... magán, magának a térnek a közlekedése is változik, vagy az megmarad? Változik majd valamelyest, és a parkolóhelyek száma is csökkenni fog. Végig mielőtt valaki ebből a szenzációt csinál, hogy most vette észre. Már rég tudjuk. Sőt kell rákészülni, sőt lehet elkészülni. De le is zárják, hogy arra nem kerül sor? Nem, nem, nem, nem, nem. Csak valamennyivel, azt mondom, 25%-kal csökkenn a darabot számra nem tudom megmondani, parkolaják száma, de hát van nagyon intelligens megoldások, vannak ilyen iPhone-os, meg nem tudom milyen telefonos, vagy a környező társasházak pince parkolóiban szabad helyeket jelzi az itt élőnek, és akkor bejelentkezik előre már. Dokuárt ügyben küldtem önnek egy e-mailt, abban sikerült előre jutni, egyszer már volt róla egyébként szó, ampasszan, csak az a kérdésem, hogy lesz-e most róla szó hosszabban, vagy most abból nem készült? Be, készültem, uh, Loko Árthoz 10 uh, éves szerződést írt alá még 2008-ba. tudjuk számolni. Az akkori önkormányzati vezetéssel, ha számít valamennyit, és abban uh, tekintettel az alapítvány tevékenységére, közhasznóságára, de nem a hivatalos értelemben, hanem, hanem hogy olyat is csinálom jó a közszámára, az akkori célok szerint. Erre általában is mindig 2010 után feltétlenül az alapítvány együttműködési megállapodást kellett volna, hogy kössön az önkormányzattal, ez valahogy sose sikerült. És ez mire ott ott volna? Van, hát mondjuk, hogy hát, olvasgatom, amit írnak, hogy a célérés érdekében konferenciák, vitestek, filmbemutatók, szervezése, pályázatok, kapcsolat kapcsolatteremtés, hasonló célú hazai, külföldi intézményekkel, szolgáltatósok nyújtása önkormányzatnak, illetve a Ferencvárosiaknak. És hát itt azt a kollégák, hogy az elmúlt három-öt évben mindösszesen négy olyan alkalom volt, amikor kiszolgálták a Ferencvárosiakat filmvetítések is, utána rendezővel való beszélgetés, egy román dokumentum. Filmet. Erről vajon ők is tisztában voltak, vagy ezelőtt nekik nem kellett hát, volna. Biztos, hogy tisztában voltak, mert a kollégáim hoztak ilyen emlékeztetőket, mindent, hogy állapodjunk már, meg írjuk Mállá, és a többi, és a többi. Tehát, ugye, amit van is, mert több mint 50 civil szervezet, kuratórium alapítva, nem tudom, mivel van együttműködési szerződésünk, amiben kedvezményes véleti díjat fizetnek a helyiségért cserébe közhasznos uh -huh. közcédú tevékenységeket vé vé na, végeznek ehhez képest uh, van néhány olyan, sajnos a palantír is közé került uh, hogy nem sajnos a? Végül. hát ez a cég a palantír uh -huh. Uh -huh. azt hiszem ilyen néven futnak ők akkor ez más, én csak a dokuárt nem uh -huh. hogy van ilyen mögötte bocsánat, palantír filmvizuális uh -huh. antropológiai alapítvány az a rendes nevük, itt látom de van itt, igen, a Fülevi Zoltán így írta alá. Jó. No, és akkor, hát, mikor a, lejárt a szerződés, akkor a helyiségre kiírtunk pályázatot, és más nyertemeket Jobb, jobb hihető, nem tudom, hogy kell Ugyan, a, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a szimlatonyját illeti, ott teljesen tiszta szabályok vannak, ezzel együtt különböző internetes orgánumok úgy tüntetik fel időnként az államhoz való viszonyokat, mint hogyha egyébként ők büntetnék az államot, vagy az állam e, zé rohanna, de ők nem akarják azt, hogy együtt Ugye ugye teljesen világos szabályok vannak, nem biztos, hogy muszáj lenne olyan hangulatteremtő címeket adni, ami arra utalna, mintha egyébként a két cég. Mi voltunk? Nem, nem, nem, általában. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem csak. Ott, nem csak, ugye hát, ar, arra vonatkozik, hogy nekik van egy elképzelésük a működésüket, illetően ami szerintem egy. Az időreadású úgy tűnik, történt. hogy ők, őket igazolja igen, vissza. Mégis megpróbálják a címadásban a... úgy össze veszíteni az állami vagy önkormányzati szférát ezzel az alapítványjal, ami közben az interjúból egyáltalán nem derül ki. Hát az önkormányzatival szerintem nem fog sikerülni, mert két-három meghatározó vezetőikkel is teljesen jó emberi kapcsolatban vagyok. Tehát ők sem tettek még kísérletet sem, sőt, ö, mi sem tettünk kísérletet, ö, sőt, minek. Tehát semmiért sem. Az egy és civilekkel is úgy próbálunk együttműködni, hogy mennyi mindent meg tudnak oldani. Több a stratégiai ellen, partnere is van önnek, köztük én, és van még a 444.hu, mi nagyjából azonos. Ki akartam rukadni, és közben vannak azok a jellemes társaságok. Nem, de nincs, nincs jelzős szerkezet, ugye most éppen az ügyben várják öntől a választ, hogy egész Ferencvárosban vagy nagy részében nem lehet élni, mert annyira le van robbanva Ez az én szövegem. Ez ja, tud. Ez, ne ez, ez, ez már az én szövegem, mert hogy filmforgatások vannak, mert hogy maga a helyre alkalmat most, ha rosszvár lennék, megint azt mondani, hogy annyira le van robban, vagy ezért nem tudom, ott lehet második világ világháborús filmet is forgatni, közvetlen az ostra után nincs ez a szövegben. Én mondom, Ja. És erre ugyan van külön rendelete az önkormányzatnak, Ajaj. hogy ezt hogyan lehet szabályozni. Mégis úgy tűnik, mintha ezt kiátszanák, az emberek hazamennek, és egyszer avval néznek szemben, szembe, hogy nem is tudnak arról, hogy náluk lesz forgatás, és elviszik az autókat sokkal rövidebb határidőn belül sem, mint hogy az ember ehhez alkalmazkodni tudna, és várják öntől, hogy legyen szíves ezekre a kérdésekre válaszolni, nem pontosan ebben a formában feltett kérdés. Azon kívül, hogy nagyon jó, hogyha egy kerületben forgatnak, mert abból gondolom, hogy van pénzbevétel. Valójában az, amit felvet, itt most a 444.hu, és ezt vegyük komolyan, hogy a lakók élete mennyire nehezül el vagy nehezedik meg, vagy nehezedik fel abból adódóan, hogy ott filmforgatás van, és hogy túl rövid határidő okkár az autóikat elviszik, és ezért akár az ablakokból is különböző nem kívánatos dolgokat dobálnak ki, hogy ezzel fejezzék ki a nem tetszésüket. Ez hogy a frászkonyóban van? Miről van szó? Ezt fél óra, de belevághatunk. Eh, ahogy elmondta, nagyon helyesen Ferencvárosban nagyon szép, főleg Belső Ferencvárazban lásd térterápia, Dobai Pétert. Elég csak ránézni az épületekre, és már gyógyul az ember, hát még a filmet akar csinálni. Ide jönnek a filmforgatáshoz foglalás is kell, ezt csak a parkolaják rovására lehet megtenni. Az ön a sok-sok filmforgatás során felmerült, és az itt lakók mindig nem normálisan állnak hozzá. Lásd az éttermek köztövet foglalásait. Az is a parkoló rovására megy. Kialakult egy nagyon jó megállapodás a vendéglátóhelyek esetében az utolsó momentumként, hogy a közvetlen bevételek 30%-át az érintett társasházak a számlájukra megkapják az önkormányzattól, egy hasonló rendszert kértem, hogy alakítsanak Ki, ide jött a illetékes állami szerv, úgyis, mint próbálnak keresni. Magyar Nemzeti Film Alap ZRT. Idejöttek azok a filmesek, akik rendszerint és esetleg 90%-ánál nagyobb esély előtt jönnek, idejött két, esetleg három cég, idejöttek a közös képviselőtt, és megállapodtunk abban, hogy ezt a, mi moderáljuk ezt a témakört, mivel nekem vétójogom nincsen, bár ugye a tegnap előtti esetben is uh, nem esett egyszerűséggel, nem csak belengedtem hanem elmondtam, hogy visszavonom a köztárt használati engedét, ami persze fáma levél, mert aztán azt csinálnak, amit akarnak. Minden esetre... kiderül. hogy érti? Ami... Hát úgy, hogy én hiába, hiába nem adok köztelethasználati engedélyt, akkor én majd meg tudom büntetni, ha mégis elfoglalják a közteletet, de attól még forgatni biztos, hogy fognak. Legalábbis így, így néz ki a helyzet. Tehát jobb, hogyha mindenkinek jobb, hogyha megállapodunk. Ugye akkor az van, hogy a Ez Ha furán hangzít, tehát, valaki elkezd forgatni, csak úgy engedély nélkül, akkor az ember ezt kénytelen tűrni, azért ez valószínűleg nincsen így. Hát azt képzelje el, hogy bárki, nyithat bármilyen tevékenységgel most leszámítva a Szex Kábítószer egyedeket, De mondjuk tegyük azt, hogy azt mondja, hogy én most itt nyitok egy palacsintázót, akkor bejelentő, hogy ő nyit egy palacintázót, és ha megszerzi a szakhatóságok engedélyét, akkor a ferences önkormányzat azt tudja mondani, hogy Hajrá. És, és főfog... utána visszafelé lehet lebontani a nem törvényesen működő tevékenységet, hogy hangos, hogy büdős, hogy de az nem egyetlen. A jelenlegi rendelet mit mond ki abban az ügyben, a tekintetben csak néha ezt túl sokszor használ, oh, és mi miatt valaki ezt kifogásolja. Igen, vannak fontos emberek, akik ezt figyelik az én műsoromban, de új okay, nagyobb, de közben, közben figyelnek más fontos dolgokra is, miközben az illető, aki hallgat engem, azt gondolná, hogy megsértettem. Nem sértettem, meg, de ezt az egész részt töröljük. Uh, szóval, hogy uh, erre milyen bejelentési kötelezettség van, és hogy ez a mostani konkrét történet, ami felkeltette a 444.hu pozitív érdeklődését, ez most milyen történet? Olvasok egy részt ebből a hosszú-hosszú rendeletből Ha Összelet használat engedélyezésében közreműködő hatóság, úgyis, mint települési önkormányzat, illetve egyéb vagy intézmény az e törvény, tehát ez törvényszabályzat végrehajtására kiadott kormányrendeletben, rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni. Tehát, ha nem nyilatkozik, vagy nem engedi meg, akkor is euh, az elég érti szolgáltatott a helyzet. Tehát jobb, hogyha. Egyövegül <gül> is olvashatnék. Akkor mind, ilyen, tehát, érde ér érdemes ezt a tevékenységet folytatni. Ezek szerint, hogyha nem kap rá engedélyt, bárján, hogyha ön nem... Tehát nem, nem, az az, az az egy minősítés Igen. Eset. Tehát, hogy a... nem reagálok időben, ez öt nap, sürgete, sürgős esetben kettő nap, Mondom, ez egy elég bonyolult rendszer, mondom, fél óra lenne, hogy most végig Hát valójában ennek valamilyen tudatos kijátszása van ilyenkor, vagy ne nem. legyek ennyire rossz indulatú. Ja, nem, nem, hát az élet az, e -e -e szokta ezt első el hát senkinek se jó, hogyha valóban teljes askor a iljel 11, nem tudom kire. Mert hogy ez egyébként igaz? Ami amúgy, amúgy teljesen érthető a reakció. De azt árulja nekem, hogy ez az engedélyezés, ami igen, ezzel, a, ezzel a bizonyos filmmel, konkrét filmmel kapcsolatos, az még ott van az önkormányzatban, de még nem volt idő elbírálni, vagy mi a frázskunyó a helyzet? Dehogy is, én ezt annak rendjé és módja szerint, mint szokás, ezt a sok ilyen jön, abba föl kéne fognom, hmm? hogy hány napon keresztül, hány parkolóhely, ünnep. Az eddig felfogó képességével nem volt nagy baj. Maradjunk ennél a konkrét ne, kérdésnél. Igen, rendben azért, van, és van, és akkor most mi van? Rendesen? Rendesen. Igen? És akkor, hát ugye a megállapodás, ami a rendelet kapcsán, a rendelet előkészítés idején született, ezt a megállapodást itt valakik nagyon nem tartották be. Valakik nagyon nem uh, értesítették ki a lakosságot három nappal annak előtte. Valakik mert elhajtották az érkező este 11 Jó, arról van szó, hogy ami a, a, a filmes cég és az önkormányzat viszonyát illeti, abban a filmes cég és az önkormányzat úgy járt el, ahogy kell, majd ezt követően a filmes cég a szó idézőjeles értelmében önállósította magát, és úgy teljesítette túl azt az együttműködést, amivel kapcsolatban egyébként szankcionálási lehetőség az önkormányzatnak nincs. Nagy baromságot mondtam? Hát ö, olyan van, hogy bírságot szabítják. Azt én értem, és, az ugye... de, nem, de például az értesítése a lakosságnak, az nem az önök dolga. Lakosság... Lakosság... Nem, nem, nem. Tehát, a, a, tehát ugye a lakosság megnyugtatása az mindig, mindig rövidebb idő a rendelkezésre. Mint a következmények. És abban gondolom, ésten, hogy meghatározzák azt, hogy tudom, is, én reggel 8-tól este 10-ig, hogyha 11-ig forgatnak, mert egyébként nekik nem áll érdekükbe leállítani, akkor gondolom jobban megéri nekik, hogy megbüntesse őket az önkormányzat sem, hogy azt a forgatást arra tegyék, mert hogy az egyébként kurva sok pénzbe kerül. Hát még akár ez is előfordulhat, de hát ahhoz meg olyan aparátus kell, hogy az mindig ellenőrizze legyen, a bejelentésekre kiszaladjanak, már pedig kiszaladnak éjszaka is. Köszönet felügyelőbb, tehát még egyszer... De most kiszaladtak sorét, például? Kiszaladtak. És akkor, mi, és akkor, és akkor mire jutottak? Hogy mit, mit? Hát volt némi hangos egyéb vita, és aztán se az utat nem zárták le, mert végül is, bele akarták az egész lónyai utcát zárni, akkor azt nem zárták le, és nem elhajtották a hazaérkező lónyai utcaiakat, finis utcaiakat, hanem kedves, mosolygó szavakkal fölajánlották nekik a bálna üres parkolóhelyeit, úgyhogy ki is fizetik a parkolási díjat, tehát úgy, úgy azért helyreáll a rend, hanem is Ezzel együtt, más. hogyha valaki a saját ház akart parkolni, és a bárnához kellett menni, attól még lehet, hogy elégedetlen szavak hagyták el a száját. Hát igen, és erre vonatkozik a rendelet következő passzusa, hogy a érintett társasházak a bevétel 30%-át megkapják. Ez most ebben az egy konkrét esetben 3,5 millió forintnak a 30%-a az oszít meg. Most meg nem mondom Én ezt hogy hány értem, hány értem, de most ezzel ne töröljük ki ennek a történetnek történt, a kopsiát, hanem azt kérdezem tudtuk, ez egy, ezt, ez értem, egy ezt én én értem de volt, hogy az, hogy itt egyébként oké, de az, hogy nem értesítették a lakókat, az a filmes cégnek a hibája? Szinte biztos még nincs előttem a minden oké, Itt egyébként autókat papíj, elvitt, el is vittek, vagy csak arról van szó, hogy nem engedték be őket? Ha ez a kép akkor készült, nem az önkormányzatautója, ez biztos. Ha ez a kép akkor készült, valószínűleg igen, akkor ott, ott mintha mindenek el. És ahhoz is ez van egyébként szempont, jogosítványa? Hát ezt is vizsgálják, mert szerintem nem biztos de ez is ki fog derülni, mert azért minden... Ugye valójában nem a nem történet nyilvánvalóan arról szól, hogy a filmes cégnek az összes büntetésen együtt is nagyobb mértékben megéri, semmint hogy, tehát utólag azt fogja mondani, hogy önnek teljesen igaza van, de ott abban a helyzetben neki így kellett eljárni, a egyetlen sok pénzt állt, vagy kockáztatott volna. legalábbis én ezt feltételezem, és abban reménykedett, hogy túlesik rajta, vagy túl jut rajta, és utána aztán majd sapánkodhat. Ez, ez nagy esélye benne van a történetben, de a szabályozásban eddig tudtunk eljutni, és szerintem ez nem kevés. Excéln eset ez, sajnálom nagyon, és ennek is meg lesznek, és megvannak a tanulságai. De ugye az, hogy, hogy egy forgatás vagy így, vagy úgy, vagy amúgy el lehetetlenül, ez benne van a papíba. Azt kérdezem, hogy ön volt olyan szíves, és elküldte a jegyzőlevelét, amely jegyzőlevelében arról van szó, hogy abban lehet, hogy valami szigorítást kéne alkalmazni, de mit? Hát az ellenőrzésre való tekintettel, illetve nem jelezni ennek a Magyar nemzeti Nemzetfinansomja ennek a nevet, hogy az, amiben megállapodtunk, megállapodta, az nem nagyon akarodzik működni az ő, éppen aktuális partnereinek az ilyen-olyan viselkedése miatt, tehát valamit valamit akkor találjunk készülünk. A nép számára felolvasom, biztos egyébként megköveznének, ha nem tenném. Ez a bizonyos paragrafus, aminek a szigorításra sor kerülhet, az úgy szól az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás, forgatása céljából történő igénybeveétel esetén a kormányhivatal megkeresésére, hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására, a polgármesteri jogosult első bekezdés, második bekezdés. A közterület filmforgatási célú használat csak az elkerülhetetlen szükséges mértében korlátozhatja. A közterületek rendetetet illetve a határos magántulajdon ingatlanolok használatát, és nem eredményezheti ránytalan terhet az életet magántulajdon ingatlanok tulajdonosai használói részére, harmadik paragrafus vagy harmadik bekezdés, bocsánat, az első bekezdésben foglaltak alapján kiadott jóvágyásban rögzíteni kell, a második bekezdésben foglaltuk alapján a köztlet használatával kapcsolatos feltételeket, míg az első bekezdés szerint elutasításban annak indokait. Negyedik bekezdés. A filmforgatás esetében a közlet használati díj megalapítása során szóló 204, második egy első számú mellékletében meghatál kell alkalmazni, bekezdés. A filmforgatásra használt köztelet esetén a használati díj részletfizetésével, elengedésével kapcsolatban egy szabályt kell alkalmazni, és arról van hogy ezt kellene esetleg szigorítani. Tehát látható, hogy még a kormányhivatal is beavatkozhatik ebbe a történetbe. Minél többen lesznek annál nehezebb a megállapodás, de, de Isten bizonyít voltunk megállapodtunk. Tehát ez ilyen értelemben nem magyarázkodom, csak mondom, hogy hál' Isten, nem, is, nem, nem, is, nem, nem. nem egy jellemző eset, de hát előfordul emiatt a tanulságok és a következmények. Ki tudja, kint miket reggel. ki kit tudja, igen? Kint voltam reggel, látszólagos rend van, tehát nem... Jó, számtalan dologról nem lesz szó, abból adódóan, hogy én nem leszek, hogy ezt még nagyon gyorsan fussuk át, mert igazságtalan lenne. Június harmadikán nyárváró családi nap lesz a Ferenc téren. Nemzeti összetartozás napja Ferencvárosban, ez konkrétan ma lesz, és ő, ő mindjárt oda fog elmenni, igen és a Nemzeti Összetartozás Napja Határok Nélkül programban pedig további események lesznek, akkor nem tartom föl, amennyiben nincs ellenére, ugye most szünetel az együttműködés, de ingyen és bérmentve szívesen felajánlom a 22 napot, az egy péntek, hogy ugyanígy akkor 8 óra, 30-kor hívnám, hogyha ebbe beleegyezik. Bele én ugyan edzőtáborban leszek, de ki És a 18 tehát a végig, egész héten? Csütörtökön még vagyok péntek reggel már nem. Akkor állhatom. legyen csütörtök. Jó. Vagy legyen szerda, mert a szerda mindig üres. Szerden hánykor? Fél kilenc? Fél kilenc. Tökéletes. Jó, rendben van. Én ma még küldökönnek önnek egy e-mailt, vagy egy sms Jó. Az adminisztráció az erősségem. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Na, szeretnék, nekem még bármivel velem beszélgetni? A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Lehet, hogy egyszer megálmodom, hogy Bucsait e a mellett Ács Dániel is majd a Ferencváros Önkormányzat sajtóosztályát fogja erősíteni. 9 óra, 9 perc van. Az első az első másfél óra, 9-től, vagy 7-től, fél, 9-ig ezt, ezt a is vedném ki, de a Navrasicsal és a Karácsonyal folytatott beszélgetés nagyjából abban a hangulatban zajlott, hogy egyébként és szerintem viszonylag oldott lé körül Fluenti beszélgetés volt most Bácska jánossa, mindez annak örvén, ami 7,5-8 között elhangzott. kevésé valószínű, hogy aki 7-kor hallgatott, az most egyet 10 kor is hallgat. Um, ha valaki akar velem bármilyen ügyben, bármiről, akkor hajrá, már nem sokáig fogok itt ülni. Egyéb irányú elfoglaltságain elszólítanak. 0 1 4 8 9 0 9 9 9 és 0 igen. Jó reggel, hát hogy a Kubató reagált az SMS-re. Nem. Nem. Ja, Nem, de a, a Gulyás Gergely viszont reagált, úgyhogy ő meg előkerült. Na, akkor ez is valami. Köszönöm szépen. Ezt a zenét a Honpola mellett a ferrari hangosan fog hallgatni, majd akkor a tisztára ránakok valami fejhallgatót, mert ő nem bírja a hangos zenét. Nem szereti, hogyha húzzák a haját, nem szereti a hangos zenét, nem szereti az erőszakos beszédet. A majd majdnem olyan, mint a békegalam, de a Honpola nem szereti a tollakat, így nem lett békegalam az én nőm. Az én csajom. Hangosan hallgatom az éggerjedt. 061489, és egy először. Jó neked kívánok. Jó, Jó pihenést kívánok a szemeskedő hetetben. Viszont... Yeah, I've been watching before, it seems like it. Ha soha többet nem találkoznánk minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egy merőrön volt önökkel.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 1489099 és 06367716, és senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt, Knözi Krisztina vagyok. Kicsit dezavő érzésem van, mert szerintem húsvétkori SMTK után telefonáltam, és kívántam jó pihenést, és most is ezt teszem. Jó pihenést kívánok, és nagyon várom vissza szeptemberben. Viszontlátásra! Közben néha ügyelek. Csak kívánni tudom önöknek azt a szituációt, ahogy én most itt vagyok ezzel a két intézménnyel, amelyekkel együtt dolgozom, amelyek elengednek, és egyben az iránt érdeklődnek, hogy visszaszerződhető vagyok-e átmenetleg, amikor éppen nem vagyok külföldön. A múltat figyelembe véve, és nem felhánytorgatva azt. Ez nem kis jelentőséggel bír, barátaim. Addig, ha rossz májú vagyok, hallgassák Borgol Andrást és Arató Andrást, akik ezt a sajátos kavaréjukat hirdetik a rádióban. Vajon a Bayer ba ott fizetni kell az embereknek a nézőtéri jelenlétért? Vajon, hogyha Bánáti János ír egy levelet az ügyvédi munkaellehetetlenülése kapcsán, akkor azt miért pelle Andrea teszi közzé? Meg annyi kérdés, amivel minden fog foglalkozni. Bár lenne külpolitikai tudósítom a Navracsicson kívül. Én az előzővel való konfliktusom rendezése érdekében mindent elkövettem, talán egy kicsivel többet is annak érdekében, mint amennyi jól állt nekem, de így alakult. Nem fogom halkabba hallgatni. És egyáltalán mondják meg, mi a teendő. Hogy ki nem szaharja le, hogy mit mond Róna Péter. Hogy Róna Péter és így herényi károly párba járhatnál a kezükben. It's gone. És hogy mikor jön el annak az idei hogy Péter a Kim van Amerikában, és találkozik a külügyminiszterrel, aminek a jelentősége tízes kállán tízes, akkor nem kell különböző rádiókban találgatásba bonyolódni a tekintetben, hogy miről volt szó, nem elmesélik. Mikor lesz ez az egész itthoni helyzet nem olyan, mint egy Szemi Permeávilis mikor lesz az én alapállásom olyan, mint annak a pilótája, aki azt mondja, hogy ha kinéznek a bal oldalon, azt látják, hogy a bal oldali szárnyék. Ha kinéznek a jobb oldali oldalon, akkor látják, hogy a jobb oldali szárnyék. Ha kinéznek ott legelől, akkor látnak egy kis szigetet. Én onnan beszélek. Akarja valaki még hallatni a hangját rajtam kívül, mert már nincs sok ideje. Megyek civileskedni a pályán. 180 Eur koncert a nap keltébe 120. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor talán június 18-án ismét találkozunk. Jó reggat! De ez az almási korén megjegyezik az MDF volt Meg, elnöké, meg, Aha, meg. Akkor már tudom Köszönöm tőle megegyezik azzal a személlyel, akiről annak idején az a, a bírónak a szövegében az UDZRT történetében lehetett hallani. Mindannyian egy nagy dallasszomszédok szappanoperának vagyunk a tanúi. Kár, hogy ez a Kevin Spacey ez egy ilyen szemét alakult, és ezen túl nem lesz más sohasem. És akkor itt van ez a Morgan Freeman is. és a Räikkönen is megfogta egy pincérnő mellét. Aztán majd ott lesznek a nők és szeretnék, hogyha megfognák a mellüket, és senki nem meri. Köszönöm a sorsnak, a civil rádiónak, a szerencsémnek, az Úristennek, hogy itt lehettem, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Döröpont, fialajanos, koka.com Laci te jössz.